Precis som Lovecraft skrev om onämnbara fasor- så lyssnar du nu på en pilotpodd som också saknar namn. Podcasten är en actual play podcast. Det betyder att det du ska få höra är ett rollspel- där handlingen improviseras fram, ibland med utfall bestämd av tärningar. Tärningarna som rullas är så kallade T-hundra- det vill säga två 10-sidiga tärningar- där en representerar tiotal och en representerar ental- varje spelare har gjort en karaktär med olika styrkor och färdigheter. Varje färdighet ligger mellan 1 och hundra. För att se om man har lyckats så ska man rulla sina tärningar och få en siffra under sin färdighet. Spelet som spelas heter Call of Cthulhu Sverige och speleds av Adam Snygg. Adam spelar alla roller som spelarna kan stötta på. Och jag låter spelarna presentera sina roller själva. Så jag heter Erland, jag spelar Remy Fontaine som är ett före detta gatorban som gjorde en klassresa och blev tjänsteperson eh, fortjänare i ett adelshem har viss lojalitet med pöben men han är ganska cynisk till folks eh, välvilja eh, gör mycket för att skydda dem han bryr sig om och kan vara ganska hänsynslös mot dem han inte tycker om Jag är Johan jag spelar Adrian Bellamy en eh, jurist och eh, opportunist som försöker dra nytta av revolutionen för att klättra i klasserna Jag heter Linnea, jag spelar Marie Dudufa eh, För detta adelsdam som nu försöker förlika sig med sin nya roll som medborgare Nu kör vi igång Han dömdes avrättning med en röstmarginal och blev den första kung som någonsin avrättats i Frankrike. Revolutionerna angriper från alla håll, inklusive från insidan. Storbritannien, Preussen, Spanien, Österrike, alla dessa monarker har bandat samman i en koalition för att rossa revolutionen. I van har katolska och realistiska rebeller slagit sig samman, detta nu kämpar revolutionen för kontroll över sitt eget land. Oron är stor i Paris, de ultradikala jakobinerna med Marat och Danton i spetsen har precis tagit makten från de moderata girondisterna, och stora planer smids. Det talas om att en kommitté ska ordnas för att till slut säkra revolutionen mot kontrarevolutionärer, med blod om så krävs. I mars etablerades den revolutionära tribunalen, en domstol för att döma revolutionens fiender. Guillotinen är uppförd, klingan är vässad, nu saknas bara nackar. Det är den 3 april 1793, år 1 i den revolutionära kalendern. Vad gör ni under detta? Organiserar ni er politiskt? Håller ni huvudet nere? Arbetar ni? Studerar ni? Eh, kanske för ni ert slåss i Vendée eller i Nederländerna mot koalitionens makter? Marie håller sig inom hus i början. <laughs> I, den, I den parisiska... Eh, Ja, inte lägenheter för litet. Um, våning. <laughs> ja, men våning är kanske passande. Mm. Um, det har ju inte riktigt blivit så svettigt som det kommer bli än. Så... Hon mest lever sitt liv som hon har gjort förut. Men med lite, lite högre ångstfaktor. Mm. Och Remi är en del av det livet och hjälper till att lösa många av de praktiska sakerna runt den här våningen. Jag tror han har lite större urskiljning i vilka han släpper in genom dörrarna eller vilka tider på dagen som Marie tillåts ta emot gäster eller blir informerad om att någon vill träffa henne. Jag tror också att när han är ute på gatorna vilket han nog gör på en mer för att det är fler ärenden som han behöver ta hand om eh, åt Marie eh, så har han en lite annan outlook han har lite mer touch av eh, gatupojken eh, kanske någon lite mer revolutionär affektation jag vet inte riktigt hur det ser ut eh, eh. en check scarf jag vill säga en, en barrett men jag vet verkligen inte de har ju de här en en kokard? kokard, kokard. Jag på. Definitivt en kokard De, Ja, en trefärgad kokard eh, mm. Har han definitivt Tror den inte inne eh, den, Då kanske den sitter på insidan av rocken Men definitivt när han går ut mm. Och Adrian nätverkar mm. Han är på politiska möten ibland Absolut Men framförallt är han på kaféer Och på, ute på eh, nattlivet Och eh, träffar folk från Både högt och lågt mm. eh, Binder sina nätverk Och eh, skaffar kontakter Intressant eh, Var och en av er eh, Får eh, Den 3 april får ni ett brev eh, Av en dam som heter Claire Lacombe hon är en politisk aktivist, ni vet vem det här är, hon är en politisk aktivist. Hon deltog i stormningen av Yer-slottet och sköts där i armen. En av de första kvinnorna som sköts och under, träffad under strid i revolutionen. Hon har grundat en radikal Saint-Culotte-organisation som kallas Organisation för republikanska kvinnor. Och jag vill veta hur ni känner henne. Och jag tänker att vi börjar åt andra hållet, så du får börja med det. Hur känner du eh, Clé Lacombe? Från någon uh, ruffig arbetarkrog. Okay. Uh, uh, André är inte rädd för att även... Om man kanske behöver inte hålla för näsan... Uh, men inte visa det för de människorna. Mm. Uh, sänka sig till att uh, nätverka med folk i räddsteden. Om de <laughs> ser ut som om de är på väg någonstans. Eller kan användas till någonting. Mm. Uh, med ett leende och uh, artig uh, röst. Uh, ge... Uh, exempel juridiska råd eller peka folk i rätt riktning sätta rätt person i kontakt med rätt person och där har han sprungit in i henne på dem mm. Det är bra Remy? Jag tror att Remy eh, hjälpt en manlig släkting till henne kanske en bror eller kusin från att bli rånmördad i Paris Gränder ja. en gång för några år sedan eh, och fick hjälpa vederbörande hem till henne eh, som var nära nu har ju ni två gjort det här väldigt svårt för mig. <skratt> ehm. <skratt> ja, men vi har väl kanske brevväxlat mm. till och från. Riktigt hur den första kontakten knöts vet jag inte. Mm. I, sprungit in i varandra mitt bibliotek mm. någon gång för några år sedan liksom innan det då det var lite då var det kontroversiellt för mig att umgås med henne snarare än som det nu är kanske kontroversiellt för henne att umgås med mig. Mm. Så jag tror vet inte den som vi träffats. Jag tror att vi bara har brevväxten. Mm. Men ni alla tre känner varandra, eller hur? Jajamän, ja, vi känner definitivt äh. varandra. Mm. Det måste man. Mm. Mm. Ehm, så... Ehm, i det här brevet så får ni ganska lite information Det är ganska mystiskt brev generellt Det är, hon säger att hon som skådespelare För det har hon också varit Så har hon hittat någonting som hon tror att Någon borde göra någonting åt Och hon vet ingen bättre än du att göra det Och sen springer ni alla på varandra På, den, på det världshus där hon bor för stunden Hon har ett litet, en liten rum då på ett världshus Så ni alla träffas där utanför Vilken tid på dygnet? Så jag tänker att det här är ganska tidigt på, på morgonen. Det här är... Yes? Mm. Mm. No, no, let's play this out. Mm. Jag... Mm. Ja. Jag sa att jag kunde... Mm. Är det verkligen lämpligt för dig att vara här, Marie? Mm. Varför är det här? Varför är du här? Ehm... Mm. När jag ändå var i krokarna så... Ja, varför, jag varför var du i krokarna? <coughs> Som jag sa tidigare så... Här så här tidigt på morgonen ska inte frukosten serveras snart. Jo, äh, men det, det bad jag Louis göra. Eh, men <coughs> det behövdes också ägg. Och när jag ändå var i krokarna eh, så tänkte jag hälsa alltså på en gammal vän. Vänta. Vad stod det i brevet du fick från Claire Humban? Eh, jaha. Eh, nej, men... Det... Att någonting hade... Så här i efterhand så är jag faktiskt inte helt säker. Någonting hade hänt. Hon, hon behöver min hjälp. Jag tar fram ett brev från typ så här. Mm. Det är identiskt. Jag räcker över mitt. <här> <här> <här> jag är bara på ha men det var mer som har fått det här bredvid. God morgon! Jag tar kliv tillbaka. Ett eh, halvtid bakom Marie. Adrian! Eh, god morgon. God morgon. Det var länge sedan. Alldeles var länge sedan mina vänner. Ja, men självklart. Det är väl alltid eh, för länge sedan man träffar goda vänner. Jag visste inte att eh, du var så här morgonpick. Det var inte så jag minns dig från. Oftast inte. Eh, men man kan få väl göra ett undantag för... Dörren slås plötsligt upp. Eh, och där står hon. Hon är en ganska vildsint. Like, hennes hår är liksom lite ovårdat och hon ser liksom väldigt BAM ut. Hon har väldigt mycket en, like, en force of personality. Man märker när hon kommer in i rummet. Eh, hon har blont hår med like, lite vita streaks. Hon har börjat åldras lite. Och eh, hon bär en enkel klänning medvetet enkel tänker mig att, att ni nog faktiskt ser den ser väldigt politisk ut om man säger så eh, och hon säger, jag hör att ni är här knacka på, varför, varför tar ni tid på er? Ja, jag kommer just hit <laughs> jag, jag hör det, jag hör det hon vänder på sig och går in jag följer efter mm. eh, jag är lite, lite lite så här till mig för att du inte lät mig gå först. Jag känner mig lite för glämpad. Jag ser också tveksamma ut. Ja, mm, men sen följer jag efter. Jag går sist. Stänger dörren. Eh, när ni kommer in ser då att redan har börjat hälla upp tre stycken glas eh, vin. Och räcker dem till eh, Adrien, till eh, Marie och till sig själv. Eh, så, sätt det, sätt det, sätt det. Jag ställer mig bredvid en stol. Så jag, jag, jag har hört saker. Jag, jag vet inte riktigt vilka, vem jag skulle prata med. Men jag tänkte att ni, ni är väl personer som kan lösa saker? Så <laughs> Sötalivå. Mm. Jag nickar. Och sneglar mm. lite mot Marie. <laughs> med en milt fråga min. <laughs> Så här. Ni vet alla de här nya pjäserna börjar sättas upp sen, sen eh, de kungliga eh, skådespelarna har, har blivit av med jobbet. Mm. Så jag... Var, jag pratade med några eh, som sa att de hade sett en pjäs som hade varit eh, antirevolutionär. Och nej! Ja, verkligen. Och jag tror verkligen att vi behöver, vi behöver hitta det här på något sätt. Men de känner igen mig. De känner igen mig. Så jag behöver någon annan ska komma och, och, och kolla på den. Och jag råkar ha tre biljetter. Ja, om vi kan göra eh, en tjänst och samtidigt besöka teatern så naturligtvis. Precis, Adrian. Du förstår precis vad jag menar. Ehm, så ni... Bara ni går till teatern och så bara berättar ni vad, ni vad ni ser där Och du vet, rapporterar det till mig Om annat, så kan jag ta det vidare till revolutionära tribunalen klart klart klart Du ber mig recensera en pjäs Och bekostar biljetten Behöver inte säga någonting mer, naturligtvis Hjälper jag er Skål, Skål. Eh, Hon, ni plötsligt, ni att ni, like, ni Fejdar ut eh, Marie och Remi <laughs> liksom fejdar ut Från hennes eh, Och hon liksom bara vänder sig helt med dig hon börjar försöka prata liksom om, om liksom, Och när vi har gjort det Då kanske vi kan eh, använda det här för att se om vi kan eh, Få till lite, jag har hört att du, du är väl jurist Eller hur? Det är korrekt Ja, Så då kanske vi kan få ihop någonting här va? Så du tar absolut, biljeten, absolut. <laughs> Ja. <laughs> för jag tror att verkligen att vi, vi kan göra någonting av det här jag tror, jag tror att vi kan se till att bara Vi måste få fast alla de här som, som Bara lever runt och, och skapar problem här jag vet inte om ni har hört det, men de, de pratar om att det ska skapas en, en kommitté som ska se till att fixa saker här till slut. Fixa. Fixa. Saker. fixa saker. Skönt att någon tar på sig att städa upp. Precis, städa upp. Ta bort de, de som, som skapar problem för oss. Som gör dåliga pjäser. Som gör dåliga pjäser, som gör antirevolutionärt material. Ut med det gamla, in med det nya. Det är till ikväll, så ni behöver vara där eh, ikväll. Jag hoppas inte ni har några planer. Vi har inga planer. Inga planer som inte går att ställa in för en kväll på operan. Eller ja, på teatern. Mm. Är det imorgon? Det kommer bara imorgon. Eh, hon går och så sätter hon sig och så börjar hon skriva på, eh, på någon form av brev eller någon form av anteckning. Kommer. Ni kan gå. Ja. Självklart. Mm. Eh. Medan sitter en liten skål, sveper hon. Hon glas och ställer ner det på närmaste yta. Mm. Jag tänker att jag spenderade en del av tiden När hon zoomade ut Och inte var så intresserad av mig mm. Med att eh, se vad för spännande saker Som finns i det här rummet För att när folk ignorerar en är ett bra tillfälle Och studerar dem sure. eh, Och då kan du slå Jag tror att det heter finna dolla ting, ting. Eh, Och då slår jag Fem. 52 mm. Mm. Yes eh, Så det du märker väl Är att hon har eh, En hel jäkla massa eh, Spännande papperutskrivna och nästan allt det är att hon försöker få ihop saker för att hitta antirevolutionärer. Du ser liksom brev som ska skickas till folk. Eh, hon har flera stycken like, du ser i, och det finns liksom en, en liksom ett uppskrynklade brev du liksom testar liksom, när hon inte kollar och upp lite. Och du ser att det är alltså ett brev liksom, där hon planerar att skriva till revolutionär tribunalen eh, och namnen bara fortsätter. Hon verkar vara riktigt ute efter att hitta folk att an anmäla. Professionell angivare. Ja. Eh, känner jag igen något av namnen som står bland mottagarna de hon vill ge folk till? Um, nej, det tror jag inte du gör Känner du igen någon av dem hon anger? Uh, det tror jag inte heller att du gör uh, Generellt verkar det här vara För dig ser det här ut som extremt Random namn uh, Hon verkar verkligen bara vara på nobodys Verkligen mm. uh, Verkligen precis vem som helst Skämt. Du ser många, många uh, namn som är like, uh, well, Din sorts namn Arbetarklassnamn mm, mm. Uh, Sånt. Johnny, Conny, Sonny, Johnny, Conny, Sonny. På franska på 1700-talet Johnny, Johnny Conny, <laughs> Jean, Jean, Jean, Jean, Jean. Precis. <laughs> Ja, precis Jean, Con, Son <laughs> Skärmigt mm. Så ni går tillbaks ut Från därifrån Efter en väldigt hastiga Lilla, lilla audienserna vill vi diskutera den här assignationen lite mer så känner jag till ett bageri i närheten där vi nu skulle kunna sitta lite ostört. Ja, absolut. Eh, och jag eh, leder oss till, till någon liten bakgränd där någon vars måste jag råkar känna eh, har ett bageri. Eh, Eh, du du går in dit och eh, eh, måste hon ser dig och så liksom, premi kom fram mm, mm, mm. Eh, och åh eh, oh, bara sett dig bara sett dig har du fått vänner med eh, madam mademoiselle Ma mademoiselle mm. mademoiselle nej nej vi har vi har ju släppt på allt sånt ja, just nu ja, just det, eh, just ja eh, Marie du kan kalla mig Marie sitt du ja sitt du ja Absolut, bara sätt dig Du eh, Marie Skaka hand. <skratt> <skratt> <skratt> och det här är André När man sig bort <skratt> Han tar handen och tolkar av handen Men inte så hon ser <skratt> Jag tror Rémi märker detta Och uppskattar att han gjorde det När hon inte ser <skratt> mm. Hon har en svettig knaglig hand eh, du, liksom, du märker att den har bränts Och läkt tusentals gånger Antagligen Ehm, ni sätter er och väldigt snart får ni eh, jag antar bagetter Shirley. Absolut. Det, det hade varit ett hatbröd om vi fick <laughs> någonting annat. Men det är croissants. Att Okej, okay, det är också. Okay. Det, är, det är mer bageri <laughs> kanske. Jag tänker att det finns ett, ett litet hörn vid sidan av liksom butiken som, mm. som ja, äh, där, där man inte blir stirrad på liksom mm. klienterat. Yeah av det var inte det jag sa nej, men det var det du menade det var det du förstod ja. så, biljetterna stod det något om vad föreställningen heter? den heter Tjänaren till två mästare och är alltså en Comedia eh, del Arte-pjäs Komediedel Arte har gjort lite av en återkomst efter sen revolutionen började den anses folklig och allt ska ju vara folkligt nu för tiden det är ju viktigt Ehm, och, så de har varit väldigt populära. Ehm, har någon av er, kan någon av er ha tänkt att ha sett en ehm, det till två master? Existerar den sedan tidigare? Ja, den existerar sedan topp. I så fall tror jag att jag har sett den tidigare. Mm. Ja, men det låter väl sannolikt. Mm, mm, mm. Eh, det ska vara en komedi, inte så konstig eh, Det handlar om, om eh, en, en karaktär eh, måste välja mellan två stycken och det är Arlecchino karaktären då som, som spelar Truffaldino som, som, eh, som måste välja mellan två stycken mästare som man fångad mellan liksom. eh, lite, lite kärlek lite, eh, ibland lite politiska glidningar brukar vara ganska opolitisk dock mm -hmm. Är det något nytt påfund? Det här är en klassiker Jaha. Ja, den har ju inte varit så imodet de senaste hundra ja, åren. Precis. Men eh, man kan ju tänka sig att de kanske har tagit sig lite friheter med källmaterialet. Eh, en egen tolkning om man så vill. Vi får väl se, helt enkelt. Jag hoppas att de har gjort någonting. Den blir ju den behöver, mer intressant. Den va? behöver någon slags, liksom. Det blir lite mossigt annars. Ja. Truppen som har spelat den heter Troppe d'Or, eh, guldsällskapet. Guld, eh, och eh, den presenteras av eh, deras patron, som det står väldigt stort, eh, är Genevieve de Ravigny. Är det ett namn jag känner igen? Eh, nej, jag tror inte att någon av er har hört det namnet innan. Eh, eh, Marie har hört det här namnet innan. Eh, du känner till att det här är en kvinna som, som eh, gifte in sig i, i, i en familj. Eh, och den familjen då... Eh, de var mycket upptäcksresande, folk som åkte omkring Afrika och Indokina. Eh, och eh, hon var en sån här som stannade hemma, hade mycket pengar och ingen man, eh, eller i praktiken ingen man, eftersom han alltid var borta. Eh, han dog relativt nyligen, innan revolutionen. Eh, det var det vet om här. Mm. Vet jag om hon är rik? Alltså hur? Hon är rik. Hon är rik. Mm. Borde hon fortfarande vara rik, eller borde hon ha slutat vara rik? De, eh, det är ju definitivt en fara att vara en eh, adel under den här perioden. Jag och ordet ad. patron klingar mm. väl inte fantastiskt med... Antagligen inte. Nej. Likväl, patron är vad mm. de skriver. Jag tror att eh, Molle-Pariselle Claire kommer vara nöjd oavsett vems namn vi kommer hem med och ge till hennes lista över kontrarevolutionärer. finns väl en risk att hon... Det viktigaste för henne är att få namn snarare än de exakta omständigheterna. Men, eh... Men vad då vi måste ju hitta de som faktiskt är skyldiga. Ja. Det, det är en naturligtvis blick till är. <laughs> det är naturligtvis trio ett. Ja. Det var det jag ville Det var ju det vi ta upp. Jag instämmer med Marie eh, att eh, jag tycker just eh, korrektheten är en viktig del i det här uppdraget. Det är, väl, det, är väl, det är väl det som spelar någon roll? Ja, och jag är säker på att det är så medborgare Clare ser på det också. Ja, men... eh, pjäsen börjar klockan 8. Eh, på kvällen. Eh, ska vi ses hemma hos mig klockan 18. Mm. Absolut, ska vi äta middag först? Eh, jag bjuder på någonting lättare. Utmärkt. <laughs> Ta fram en liten antriksbok, ge ner ett par saker ta undan den. Eh, funkar i imorgonkväll istället? För... Ja men det tror jag väl självklart mm. att det gör. Låsas inte bry, bry om det. <hör> för artig för att fråga om... Ja. Om, de, om ingen erbjuder någonting så <hör> var det nog ingenting de ville erbjuda. Nej. Så ni ses hos Adriana eh, eh, på kvällen innan. Eh, gör ni någonting innan? Tar ni, försöker ni ta reda på någonting? Gör ni något. Jag, till och med, jag tänker att eh, Remi eskorterar Marie tillbaka till, eh, till huset. Mm -hmm. eh, hur hur nyfiken är hon? Jag tror att han alltså så här spontant eh, blir ganska så här. Nu går vi rakaste vägen för att vi kanske undviker några, men är ganska så här kom nu går vi, mm. eh, är, hur medgörlig är hon? Jo, men jag tror att hon är ganska medgörlig. Eh, men jag tänker så här, för att deras relation har väl ändrats ganska radikalt på ganska kort tid. Mm. Eftersom nu är ju, hon har ju fortfarande pengar, Marie. Men tekniskt sett är de ju på samma, de är ju på samma samhällsskikt. Det finns inga klasser eller det finns klasser. Vi är ju medborgare ja, båda två. Precis. Så jag tänker hur har det här liksom påverkat hur saker fungerar? För jag, jag tänker mig att Marie är lite hon är hon är ganska snäll och godhjärtad och har ingen koll på världen i allmänhet. Så liksom, den nivån. Ja, och jag tror att Kemi definitivt har haft lite grann skyddat henne från. Alltså, liksom, absorberat en del så. Och jag, jag tror inte det har varit jättemånga tillfällen där de varit ute i allmänna tillsammans. Men jag tror att nästan alla, alltså nästan alla gånger Marie har varit ute utanför huset så har Kemi varit med. Mm. Men det har varit liksom. Gå till att besöka någon specifik person. eller mm. alltså, Så att det här är en lite ny grej. Mm. Jag tror dock att Marie nog upplever det som en större skillnad i relationen än vad Remy gör. Okej. Okay. Mm. Så. Um. Mm, Det köper jag. Där måste du tänka att innan, alltså så här: deras default-roll har varit ganska mycket. Ja, men Remy går lite bakom som en tjänare, men jag tror att de har haft en ganska, alltså, ganska öppen, alltså så här. För syns skull så har det varit, men att hur de har pratat med varandra alltid har varit ganska öppet och informellt. Ja, för att det blir för. Annars blir det för svårt att spela på det, tror jag. Precis. Mångt och mycket. Men, men nu tror jag att det är lite så här. När det börjar. Att det är det folk, men så när det börjar mycket folk runt, och särskilt om man börjar typ se Sankulater eller någonting, så blir det mer av en så här: gå sida vid sida, kanske nästan arm i arm, mm. alltså mer kamratligt. Och det tror jag är lite så här vakt obekväm för de båda. Mm. <laughs> för att det inte är vant. Mm. Ja, jag köper det. Så <hör> vad jag försökte säga är att eh, jag tror att medborgare Claire verkar vara ganska urskiljningslöst i en del av sina anklagelser. Så vi ska vara lite försiktiga med vem vi nämner och inte nämner. när vi rapporterar till det. Du menar att om vi nämner någon i förbefarten- som vi faktiskt inte har belägg för att ha gjort någonting. Så, ja. Oj då. Ja, men det, det var ju... Får man göra så? Vem skulle hindra henne? Tribunalen. Är inte det den till för att utreda sådana frågor? Just nu verkar man väldigt inriktade på att hitta folk- men eh, Jag förstår. Så det är ju bra att vara vän med en jurist. Mm. Och det är hos juristen ni sedan sammanstrålar, eh, antar jag då. Ja. Mm. Vi, vi, Remy har bokat om eh, <skratt> med, alltså <skratt> middagen som skulle ha varit med någon annan <skratt> den här kvällen. Och lite sådana bestyr. Mm. Åt sig själv då bara? Eller åt? Även åt Marie? Nej, åt Marie. Det var hon som skulle... <gör> det, <var, gör> det, det, det var hennes planer han skulle ha du? Han var ju såklart välkommen. Mm. men mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Eh, Så ni kommer dit, var det kanske runt sju kan man tänka sig? Vi sa väl runt sex. Runt sex? Ja, precis. Runt sex. Vi har Lite tid till, till förfiskningar och <gör> tilltugg. Och göras <gör> i ordning ordentligt. Hur bor Adrian? Vad ser de när de kommer dit in? En... Jag tänker att det är en eh, Relativt nedgången våning Men i ett förhållandevis Det har varit ett förhållandevis fint kvarter mm. liksom. eh, det, det märks på något sätt lite grann Att det kanske är adressen Som han har lagt pengarna på <här> Inte själva liksom lägenheten på något vis mm. eh, Den att det är en lite större våning Som har, där en del av den har Stickats av till lite mindre lägenheter Som har sålts eller hyrts ut Den mm. eh, skulle behöva lite mer Puts invändigt eh, Det är lite stuckaturer Som börjar se lite slitna ut i taket mm. eh, Den var ganska fin För tio år sedan eller? Ja, precis, eller kanske till och för 20 år sedan mm. eh, Men att Ja, nu Lägger han uppenbarligen pengarna på andra ställen Han klär sig till exempel Väl Behöver det städas? Det kan man tänka sig att Jag skulle säga det är Inte snuskigt men rörigt liksom. Det skulle behövt någon som liksom plockade upp och, och ställde i ordning lite saker att det, är lite, det ligger lite böcker Lite här och var Mer liksom högar än i bokhyllor så ser det inte ut hemma hos Marie <życia> mm. <stimmt> mm. <sivit> Och det, det är mycket, mycket kläder också Som liksom hänger framme Och ligger draperade över stolar Och sådär Inte överallt Är den liksom en ungkarslya ja? Eller är det, en, är det han mer uppstrid än så <stabbat> eeh, Ja men lite ungkarslya Är kanske eeh, Stilen ja Mm men inte liksom motsvarigt till silvertypade skinsoffor. Nej, nej, nej. nej. Ehm, Utan mera, jag vet inte. unkar där man liksom så här ärvt någon, ett hus av någon med möblemanget liksom. Mm. Eller något sånt. Eller väl liksom. Så här, ungkar som hyr möblerat av något. Eller. Ui, mm. Mm. Mm. Jag föreställer mig att det fortfarande finns liksom en, ett litet hörn som <hör> är liksom motor alltså kan fungera salong liksom Absolut. där där det är mer städat och man kan bjuda ja, fram och liksom. det, det är mer att man ser liksom, eh, bakom halva öppna dörrar att så här, där inne hade han inte gjort i ordning riktigt mm. Eller det eh. kastades sakerna in ja, från salongen lite hastigt eh. och lustigt det, det, det, det Kanske en gång i tiden fanns tjänstefolk, nu är det kanske någon som eh, då kommer in på lika villkor <laughs> eh, till en skälig lön och <laughs> gör någonting någon gång ibland Mm. Eh. Mm. Så ni kommer till hem till dig och du hälsar väl på dem? Antagligen. Ja, naturligtvis mm. God kväll, bonsoir God kväll, god kväll Bonsoir. Välkomna in, välkomna in eh... Vad heter du i efternamn? Eh, Bellamy. Bellamy Hur hälsar man? Skakar man hand, bugar... Det är Frankrike, ni kysser varandra på sin ah. tråd. <tryck> <tryck> uh, det finns också tydligen en regler för hur många gånger man ska kyssa varandra. Jag har inte koll på de reglerna, så det behöver inte ni ha heller. <gör> 14 gånger det är <gör> Remy <gör>, <gör>, <gör>, <gör>, <tryck> <gör>, gör en poäng av att hälsa på ett uh, vänskapligt sätt mellan, mellan likar. Mm. Så att, I sitt kylpåsen mm. <laughs> Det gör Marie också mm. Fast åt andra hållet liksom. <laughs> <That's> Rätt funny <laughs> Och, Närmast i en spegling av, av Claire Så erbjuder han direkt varsitt glas I handen ehm, Får du aldrig glas den här gången <laughs> Ja ehm, med, med bara någon Någon sekund av tvekan Innan han <laughs> <laughs> <laughs> räcker ett också som om han liksom behövde påminna sig själv om att just det. Och så gör han det. Och i övrigt på liksom samma motsvarande sätt. Mm, mm. Men den som verkligen tittar får så liksom känslan av att det behövdes liksom en double take. Liksom. Jag tror han får ett lätt, höjt ögonbryn från Remi. <laughs> tack! Monsieur. Och det är inte vi utan det är kanske mer en komiker <laughs> Ah! Mm. Det blir mycket mer uppskattning. <tills> <en, tills> <tills> <tills> mm, okay. Så middag ska ätas. Mm -hmm. mm. Eh, vad äter vi till middag? <tills> eh, det. <tills> Så här, lagas det på plats, eller har det köpts in? Det har nog köpts in någonting. Det är liksom något motsvarande. Eh. Ostbrickar. En typ. Mm, och, och, jag, jag tänker också att det är just motsvarande typ. Ostbrickar eller någonting sånt i, i, i ambitionsnivå. Alltså någonting som så här. Det känns lite flashigt men det var kanske inte riktigt så dyrt som det såg ut. Och det kanske inte heller var så mycket som man hade velat att man skulle äta sig mätt. Utan liksom. Det är mer for show. Mm. Man ytterligare få lite intryck Det finns ganska mycket fasad här som... mm, mm. Jag tror mm. en gemidiskhet Kommer på att just det Vi hade med den här korven också mm. i, Som, som äh, går bort present Går bort korven Den Precis. är bekanta Precis Jag, jag tror att den är bekant för Marie mm. Så vilken sorts äh, Kontradevolutionärt Korv. beteende Ska vi hålla utkik efter det är väl som är alltid det Att det är svårt att definiera kontrarevolutionärt beteende Men man känner igen det när man ser det Så ni vet det, inte heller? Inte nu blev Nej, Jag har ingen aning Vi går väl dit och ser vad vi hittar Vi går dit och vi ser vad vi hittar Jag förstod inte om hon tänkte att det var på scen Eller bland publiken Eller eh, allt av ovanstående Jag förutsatte att det var själva pjäsen Mm. Publiken skiftar ju väl från kväll till kväll. Så att det... Men att det Ska ni hålla inte... öronen öppna, dock? Ja, absolut. Mm. Naturligtvis. Som alltid. Kanske får vi en chans, är det säkert värt att ta en titt bakom draperiet också. Visst bakom scenen. Ja. Det skulle vara jätteroligt att gå bakom kulisserna. Jag har aldrig varit bakom kulisserna på en ah. teater. Det är bara ett sånt uh, Le Pass backstage. <laughs> Eller le derrière de <laughs> Fortsätt <laughs> det. Nej, jag tänker inte eftersom. <laughs> Lustage. <Le> jag <laughs> baste där rear, absolut. Så vi ja, vi går. Idé hur ja. Om det är en eh, sån där paus så vet man ju aldrig... Man kan ju alltid gå fel lite, leta efter dasset eller så. Ja, om man behöver buda näsan så är väl logen att du ser ut mig Just och letas. <laughs> just vet jag, jag tänkte. Om den här patronen är i, i, i krokarna så... så jag kanske man ja. vill hälsa. Eh. Precis. Nu, jag vill också lyfta fram att vi inte ger sken av att vi ägnar oss åt någon form av kontrarevolutionärt beteende heller. Absolut inte. inte. Så om vi är hälsar ska vi se till att det är tydligt både för henne och övriga, så att säga. Ja, alltså artighet och ingenting annat, nej. Okej. Okay. Nu då på er. Eh, hur ser ni ut? Ni kommer fram till, till det stället, men hur ser ni ut? Hur är ni klädda och liksom, hur ser ni ut som personer? Eh, Adrian är klädd i eh, ja, men vad som ändå är något över medelklass eller till och med lägre överklassklädsel med så, korta byxor, eh, långa strumpor, fina skor. Eh, inte man klotmandrugg. Nej, absolut <laughs> inte. inte. Men hans rock är eh, som, som brukligt är så lång, inte så av Avlångjakettstuket mm. Som är trendigt vid tiden Men den är randig i vitt, mm. rött och blått oh. ehm, <laughs> ehm, Och ehm, naturligtvis Till sin trikorn så har han en liten ehm, Eller ganska stor till och med Kokard i trikoloren mm. ehm, Det är nästan liksom Det, det är snudd på Någon sorts liksom parodiskt Men han, han, han får då funka mm. Och hur känner du liksom, i ansiktet då? skarpa drag? Har, en, har, har du någon koll på det? Eh, absolut. Jo, men det, det är, han är ju lång, ståtlig, liksom, mm. skarpa eh, drag. Mm. Så, kindben man kan skära sten med. <laughs> eh, stilig herre. En stilig herre. Mm. Eh, det, det är till stor del det han lever på. Att säga. <laughs> inte, inte enbart, men det hjälper. Mm. Uh, mm. Jag tänker att uh, Remy är lite av en kontrast. Uh, extra mycket kontrast bredvid. Uh, han har. Alltså, det, det som. Det, det plagg som syns mest, tänker jag, är en, en rock som är liksom. ganska plain. Uh, den är framförallt liksom väldigt funktionell. Den är ganska stor, varm. Uh, rätt lång. Uh, men den är liksom. Så den skulle kunna vara liksom en ganska billig Arbetarplagg Men den är skräddarsyd <laughs> eh, Och det märks Det, märk det vet han liksom. eh, eller, Och det märks för den som tittar Men den är liksom ja, eh, man, man kan det kan antyda att han hör till ett annat eh, skikt, så att säga men sen så har han en, en ganska stor kokard över hjärtat- eh, som tror troligen tippade lite åt ett annat håll, och sen har han en ganska liten och diskret hatt. Jag har faktiskt dålig koll på hattmordet, eh, men någonting som är ganska... Eh. En gubkaps Ja, en motsvarigheten mm -hmm. till en gubkaps Typ en gubbaret, kanske? <laughs> eh. Så det är inte en sån frysisk mössa som eh, de här ledas med smurfhattarna? <laughs> Nej, Nej. <laughs> Är det för att du tycker Nej. att den är för full. Det... det är för det Nej. är då Nej. <laughs> Nej Det känns konstigt att så den inte vit Och eh, remi gör inte vitt mm. <laughs> Rött är ju annars eh, Alltså ska köra så gammal smurfen, eh. <laughs> Så eh, Tack för förslaget Men eh, Remy's färgpalett Går generellt i svart, brunt och grått mm. eh, Och med en kokard Det är motsatsen till eh. rött faktiskt Precis, tack för att du förstår. Eh, hans kroppsform är eh, brevid. Adrenalin ser definitivt kort ut. Eh, men han är väl strax under medelängd för män. Eh, och, men han är ganska kraftigt byggd ganska liksom fyrkantig, eh, breda axlar, ett ganska runt eh, liksom, eller brett och fyrkantigt ansikte eh, och med lite så här. Eh, lite underhudsfett som, som rundar av. Så att eh, han är inte en person som står ut i en folkmassa, eh, men han är inte heller någon som man råkar gå in i. Hur ser du Marie mm. eh, Maria. är strax under medelängd. Eh, lite, lite knubbig. Hon har levt ganska väl ganska länge. Eh, mörkhårig, mörka ögon och ikväll har hon i någon slags hetsig panik som Remi var tvungen att hantera desperat sprungit runt i hela lägenheten och rotat igenom alla gamla tjänarnas garderober efter någonting som matchar det Claire hade på sig för det är uppenbarligen så man ska klä sig nu så hon har en helt okej okay, välpassande, vad som säkert var en kärnarklänning en mm. förr i tiden, på mm. sig. Eh, men på det har hon sin ganska eh, ganska fina liksom, ja men alltså mantel är inte ett orimligt plagg för så, i min, tänker jag i alla fall. Nej. Alltså någon, någon sån här cap. Precis för värme. För det är väl är det ganska kallt i april fortfarande. Är det kallt eller varmt? Ja, yes. det bestämmer. I ser I vår, det sen vår vi... så det börjar väl bli varmare nu. Uh, Men mm. det kanske fortfarande är lite. Man ska vara beredd på att det är kallt på nätterna. Mm. Um. Mm. Yes, så det visar sig att uh, teatern ska vara på en taverna, uh, manson nummer 3. Uh, a <laughs> Och eh, när ni kommer dit så eh, märker ni att eh, halva Paris är det här, känns det som. Eh, det är jättemycket människor, eh, när kommer ni dit? Hur långt innan tänker ni att du droppar in? Alltså man, man är ju inte där för tidigt, Nej. man är ju där när den börjar, mm. för den börjar ju inte tiden som står, det är ju inte så det fungerar tänker jag mig i alla fall. Och i det fallet så behöver ni genuint like, trycka er in, armbåga er in till viss del. Det är tjockt med människor. Eh, och eh, det är liksom, röken ligger tung, det är massor av facklor, massa sätt att försöka liksom, ly ly lysa upp eh, eh, scenen så mycket som möjligt. Och det är fortfarande ganska mörkt, Men eh, det, det känns på något sätt samtidigt väldigt intimt och väldigt mycket en allmän plats. Eh, utan det är verkligen, eh, det är väldigt mycket ute bland folk och ute bland pöben. Like, du, eh, Remy, känner nog definitivt like det är ganska hemma här. Ni andra två tror jag kan tycka att det här är nästan lite jobbigt. like Ni bokstavligen rubs elbows eh, med, med eh, pöben. Väldigt mycket så, liksom. Jag tycker mest det är spännande. Mm. Det är ganska spännande. Ja. Like, det, är, det är mycket lukter, det är mycket... Det är liksom, Uh, det är mat som ges ut Det, det är det, det här är... det hela handlar om <laughs> Och Remi är mycket mer nervös än norm normalt skulle vara uh, För <laughs> han tar några extra armbågar Och gör lite extra space för att liksom Parera saker runt Marie Och uh, för sig själv är han inte orolig Men ja uh, Adrian landas hela munnen När du kommer dit uh, så när du liksom trycker in så kommer du bredvid en, en ganska stor herring, en väldigt modern outfit men ändå en ganska liksom proper, en ganska mörk och inte särskilt, inte särskilt ljus. Du har ju definitivt, Autogram, har definitivt tagit en liksom väldigt... Du ser, du ser liksom du är finklädd, vacker klädd, är liksom väldigt tydlig. Liksom. Han är motsatsen mot det, men fortfarande uppenbart stilig. Du kan definitivt se Autogram, att det är väldigt stiligt. Och när du liksom puttar in dig bredvid honom så vänder han sig om och så skinar den upp. För han känner igen dig och du känner igen honom. Eh, det här är en domare som du som jurist har arbetat för. Eh, han heter... Eh, vad heter han? Han heter Augustin... Någonting annat. Gibb. Augustin Gill. Eh, och... Men, nej men... Medborgare, medborgare... Eh, Bellamy. Tänk sig vilken trevlig... trevligt att träffa dig här. Detsamma, det hade jag ju inte angenämt. angenämt. Går, du, går du mycket på sånt här? Inte så mycket som jag hade önskat, som jag går på teater i allmänhet i alla fall. Det här är inte en pjäs jag hade gått på i vanliga fall, för jag fick biljetterna. Fick biljetterna? Av en vän. Jaha. ja Har du hört om...? Det, det är därför jag är här. Han tar sig lite på näsan och säger att, ja, vi får se, vi får se hur det blir. Jag, jag tycker det här verkar väldigt intressant. Jag känner inte till de här sedan innan faktiskt. Jag har inte hört av om dem. Nej, jag har också missat dem. Så det ska bli intressant. Mm. För det här BV, har du din din fru? Mm. Jag tar ett grip. Det är en instinktiv reaktion som inte följs upp. Kamrat. Förstås, kamrater. Vi, vi, vi är ju alla samma. Nu är vi alla medborgare här. Ja, men precis. Mm. Så är det. Jag tror inte vi har träffats. Han ligger fram handen. Eh, nej, jag känner inte chyssar Hallå. Förstås. Eh, Agustin, Marie. Marie Augustin. Eh, ni, ni måste väldigt liksom, tydligt. liksom trycker på det. Ja. Jag sträcker fram <laughs> handen. Remy. Skakade. Jag kommer in. Eh, projicerar vi par? Jag, jag tror... Eh, jag tror att en del... Så här. Eh, vi projicerar någonting. Ja. Eh, och jag tror att folk som eh, är bra på att läsa... Mm. Så producerar vi inte par Nej. Men för många som, in, som första intrycket Så tror jag nog att det är så mm. Vad jag hör bara på vad hur ni spelat Så här lågt så låter det ju som att man Mycket väl skulle kunna tänka Det är någonting mellan de här Och någonting betyder ju ofta Att det är någonting romantiskt mm. det, är, ja, men det, är, det är någonting Ja mm. Mm. Någonting De här personerna har inte riktigt listat ut Vilken relation de har till varandra det brukar vara en romantisk situation-shape. Exactly. <laughs> Vi har ett platoniskt situation-shape. Ja. Mm. <laughs> det var roligt. <laughs> det kommer en, en äh, fetlagd äldre dam äh, och äh, säger på, på väldigt äh, bred äh, akvitansk brytning. Kan säga? Ak Heter det det? Akvitansk? Ja, det är. det. Mm. Äh, ja. Yes. Äh, och... Äh, jag insåg först nu att jag inte vet hur jag ska göra en akvitansk på svenska. Är det, bo, det bonfranska? Det är bonfranska från söder. Mm. Mm. Så skånska? Ja, men, <laughs> Nej, okej. Okay. Smålhemska. <laughs> <laughs> <laughs> eh, hon bara, vill ni ha någonting? Är det något vi har här? Ja. Jättebra, jättebra. Vad vill du ha? Öl. Öl, absolut. Öl till er tre. Vin. Vin. Bra, bra, absolut. Vill du också ha vin? Ska jag ha till en vin? Vill du ha öl och vin? Ja. Ja, och så vill du ha något att äta också? Ja. Vi kan ha att ha att det. Jättebra, vi ska, vi ska få det. Det är något litet. Hon, hon springer innan du säger det. <laughs> ja. Jag en sekund överväger att fånga henne och sen bestämmer för att det inte är mina pengar. Mm. <laughs> Men du har dem. Mm. Du litar inte på att Correct. jag har mina egna pengar. Du har en Här. börs. Du uh. tror att du har en, uh. en helt okej mängd pengar i fickan mm. just nu. Du har inte så mycket pengar i fickan. Mm. Um, ni, får, ni får efterhand er, er, er mat och er, uh, ert... Det är inte, inte särskilt stort. Det är ganska litet. Och det är svindyrt. Det är like, absurt överpris. pris. Uh, Remi skulle nog säga att ölen exempelvis kostar like, kanske tre gånger så mycket som den borde. Like, det är mångdubbla gånger så det är rätt, rätt dyrt eh, Innan ni hinner protestera har hon sprungit Därifrån till nästa, nästa, nästa ställe eh, Nästa personer Och bara liksom fortsätter hela tiden eh, Biljetterna var gratis Biljetterna var gratis. Augustin eh, har under hela det här nekat allting eh, Han är en ganska tanig person Han verkar generellt inte vara en person som det Njuter av saker Är vibben ni får eh, eh, så fort han, liksom, han ler så fort han träffar er Eller när ni pratar med er Men så fort han vänder ansiktet bort så är det liksom väldigt eh, väldigt dyster, liksom väldigt hård i min. Liksom. Eh, inte dyster men hård, like, väldigt eh, seriös och, och allvarlig. Eh, men jag som startar, de kommer fram då. Trufaldino först. Yes? Eh. Bara innan. Jag att jag hörde den här första konversationen mellan mm. Adrienne och, och Valentin. Augustin. Eh, Augustin. Augustin. Augustin. Um, och den, den gjorde mig lite nyfiken Så jag, jag tänker att jag lyssnar runt lite För att se om jag ser eller hör något liknande så här eh, peta på näsan, samförstånd Alltså mm. konspirerande, basically ja. eh, Hos andra eh, mm, det Är fler som är här for a thing? Jag tycker det här låter som en listen-roll mm, Vad bra Ett lyssnarroll. Ett lyssnarroll. Precis Ja, just det, det här är precis svenska Lyssna Det går med bort mm. Slå, lyssna Well, jag rullade 18 mot mina 60, så jag mm. att... tänker... Är det en femtedel? Eller, ja, det är det ju inte, men är det en, en halv, half-success? Det är, är det en, alltså, ja, det är under halva. Under tredje tredjedel. Under en tredjedel. Det, det kan vara bra att veta, för att, om det är under hälften så är det en extra bra success, och mm. om det är under en femtedel är det en superbra success. Så, du försöker lyssna runt lite precis innan jag startar upp, och... Det du får vibben av är att det här är mycket större än vad det varit innan. De har visat på, like, flera på sig, ingen av de här verkar ha sett den innan. Alla som pratar om den verkar vara så här, men det här var någonting vi hörde att den här skulle vara. Många är, verkar ha hört den som den där extrema pjäsen, eller den där, den där konstiga pjäsen. Lite som er, ärligt talat. Like, de har hört från någon annan att det här var en sån här pjäs. Och, eh, Många av, många av dem åtminstone performs eh, någon form av eh, oh, men det här, om, det är, om det är anti-revolutionärt så kan vi ju inte men det verkar också finnas en del like, roligt att se något förbjudet. Liksom. Eh, så båda de verkar existera där samtidigt. Eh, men också många som är lite frågande och, och såbära. Eh, så det, det är vad du hör på det. Pjäsen börjar med att eh, Truffaldino, eh, som alltså är eh, den liksom Arlequino-karaktären, eh, kommer in på scen eh, och försöker förklara hur svårt det är att eh, hålla, hantera saker. Men han har två mästare som bara båda vill olika saker. Han vill ju bara äta. Han vill bara, han vill bara pengar till mat eh, så han kan överleva. Um, och det märks efterhand uh, när mästarna kommer in att de är väldigt tydliga uh, gestalter. Den ena av mästarna uh, har en krona och den andra en biskopsmitra. De är kungahuset och kyrkan. Väldigt uh, politiskt, väldigt modernt uh, och hittills ganska passande i uh, den revolutionära bilden. Um, det blir en del eh, ganska lam, ärligt talat, komedi eh, när, när Truffaldino då försöker bedra sina herrar mot varandra och han råkar av misstag göra deras, deras eh, tjänster ändå. Eh, oftast den motsatta personen än den han tänkte straffa är den som eh, går, det går bra för eh, istället. Och varje gång som han försöker komma på något nytt så, så, så eh, fnissar han. Han fnissar på ett konstigt sätt. Det är väldigt såhär, tjo, tjo, tjo. Och det återkommer hela tiden, liksom den konstiga skrattet. Ehm, när andra delen av den andra akten kommer igång går det dock ganska snabbt ut utför. Ehm, ja. ehm, Truffalino blir hungrigare och hungrigare. Han river i sig mat. Han verkar liksom bara vilja ha mer och mer hela tiden. Ehm, herrarna som man till slut han överger båda två och det här liksom går bortom hur pjäsen brukar vara ni som har sett den innan, det här går bortom liksom hur det brukar vara det ska inte här, det ska hända eh, och istället så börjar han eh, till slut börja äta andra av de här folket av revolutionärerna Revolutionär, revolutionen äter sig själv, verkar pjäsen säga och en bit in i det här så jag ryckt Adrian lite armen. Vad var det kärlekshistorien? de verkar ha gjort en annan tolkning. Kreativ tolkning. Mm. Plocka fram en liten anteckningsbok. Skriver Det. Eh, Den som vill eh, kan slå en lyssna. Där. Nej. Nej. Nej. 17. Eh. Ja. Vilken tur för dig. Eh, så... Eh, det här skrattet, det kommer tillbaka eh, när, de, när han äter då Av de andra, och det är ärligt talat Rätt bra effekter, det de gör är att de alltså tar eh, like De öppnar en, en eh, Faceburk Och så drar de ut korv från den Som liksom ska vara tarmar då. Eh, Och så äter han dem eh, Och så säger han eh, Och du eh, hör Märker att även under scenerna När de inte liksom så här. Bakgrundskaraktärerna går omkring och viskar. Och det liksom sker hela tiden, lite överallt. Ni andra har inte det här, men du har det. Och överhuvudtaget verkar det vara liksom låg liksom lågintensivt hela tiden. Precis så. Eh, till slut, eh, in, redan innan pjäsen har tagit slut, ställer sig Augustin upp och han börjar alltså ryta. Eh, Alltså, du har aldrig sett dem så här Du har aldrig sett dem på det här sättet Och han skriker Kontrarevolutionärt eh, Och börjar eh, snabbt eh, liksom, Gå ut och skriker Gendarmer, gendarmer eh, Och eh, anklagar liksom, Sluta ni, ska ner ner från scen Ner från scen omedelbart eh, Och de eh, skådespelarna bara fortsätter De liksom låtsas inte om någonting Folk börjar ställa sig upp, det blir bli skuffa. Vad gör ni? Ställer vi upp, vänder med mot här besidning Och applådera äh, åt honom <laughs> Inte mm. superintensivt men artigt typ. Känns det här rimligt? Känns deras beteende skådespelarnas Skådespelarna. beteende liksom rimligt? Vad tycker du? <laughs> nej. <laughs> eh, nej, du har nog definitivt känslan av att, att någonting är väldigt weird här. The vibes. The vibes are fucking are off. <laughs> ja, verkligen. När uh, det är jättekonstiga vibbar Och det här med att de bara fortsätter att spela De låtsas verkligen inte att mm. låtsas uh... ja, Remy Det är någonting någon, Någonting väldigt, väldigt märkligt uh, De de bara fortsätter Ska vi stoppa dem? De borde ha slutat Hur är stämningen i, i salongen? Liksom? Hur ba är det du sa också lite skuff, är, det, ja. är det för att det är 50-50 vilka som är stödjer präsen och vilka som är moten eller eller är det liksom? folk som bara försöker ta sig ut Snarare det, folk behöver välja ta sig ut Folk inser, oh, this is bad news like, Folk börjar inse att det här är dåligt Ingen är för dem, ingen tar deras parti uh, Alla uh, som är liksom Folk ställer sig upp där, skrika ut saker uh, Många av dem uh, like, Väldigt aggressiva mot skådespelare Ni borde hängas, ni borde avrättas uh, Och uh, ni, ni när ni pratade så lät det nästan som ni viskade Det är nog snarare så att ni ropar över mm, liksom, mm, Folkringhet mm, folk, mm, folk. Ja. Jag, um, jag... Vill eh, spana in dem, eh, de skådespelarna eh, som, som eh, Marie uppmärkte mig på var lite weird. Och så här vad alla. Ja, ja, ja, precis, <laughs> men liksom bara så här basically klocka, alltså så här, är de. Ja, gör någon read på. Är de liksom eh, i trans, är de eh, liksom all there är de en fara för sig själva. Typ. Jag börjar röra mig fram försöka ta mig fram i motscenen för det här är fascinerande mm. eh, Då ska vi ta, då ska vi se eh, Marie, du ska slå smidighet som alltså är Per ja. mm. Lycka till! Eh, all I'm is, lycka till eh, Jag vill också handla sen men va, Vad på är, är det du, du försöker se efter? Försöker du få deras sinnesstämning eller försöker du hitta om det är någonting liksom Basically, are they okay? Alltså så här okay. Är, är det här en liksom frenetisk, antirevolutionär grej, eller är de liksom, ja Är de höga? Ja men är precis, de... are they okay? All right Jag skulle säga att psykologi är vad du ska slå. Sure. Det har jag mer än inget i. 32 mot mina 40, tror jag mm. Så jag klarar det. Det gör du. Uh, så det du märker i skuffet handlingen med, och det Genuintligt är det svårt att liksom få... Liksom, du kan inte koncentrera dig för att liksom, folk börjar dra och putta i dig. Du känner att liksom, folk börjar försöka gå bort, liksom. Ehm, och, men det du märker är trans, eh, ja, definitivt, alltså att de, de eh, andra skådisarna eh, än truffalino eh, Alla de andra verkar... Like, ju, mer, ju längre pjäsen går desto mer liksom, långsamma och slöa blir de de regerar väldigt konstigt Truffaldino däremot han blir mer och mer aggressiv mer och mer uppspelt han, han är den enda som verkar nästan märka att någonting händer han pratar högre och högre för att liksom höras över ljudet och vad han säger blir mer och mer antirevolutionärt han säger folket är galet och jag är en av dem jag är en galne nu som har tagit över världen jag ska spridas över världen överhuvudtaget liksom, verkligen verkligen börjar liksom breda på brett här liksom. Du försöker springa framåt mot scenen. Jag lyckades. Wow. Så du är inte den smidigaste personen i världen. Men du är ganska liten. Och det räcker rätt bra. Du liksom bara håller dig nere och så tar du dig runt folk när de börjar liksom skuffla runt omkring. Det hjälper också att... Well, egentligen är det på sätt och vis är det ett problem att folk vill ut och du vill fram. Men du hittar en väg där du kan... liksom där är det ingen, för det är liksom, det är liksom precis vid, vid sidorna De, och folk försöker ta sig in mot mitten liksom. ehm, Så du ta, du att ta dig fram mot scenen och ehm, när du kommer närmare ehm, Du ser ehm, att ehm, Truffalino, ehm, like, masken rör på sig när han pratar Vad gör du? Um, jag tror att det är Joans tur sure. Vad gör du Johan? Eller vad gör eh, Adrian? Adrian så ja, det. ja du, du sa att det verkar ändå som att salongen är, håller med att Det här Definitivt. är helt ut. Men då hoppar jag upp på stolen mm -hmm. Drar pistolen för rocken Och skjuter i taket <skratt> över scenen <skratt> Okej, okay, då vill jag veta vad du försöker åstadkomma först Jag vill mest bara Uppmärksamhet. Att, jag vill, jag vill, ja, jag vill ha uppmärksamhet. Jag vill, jag vill att det ska vara extremt uppenbart att så här, han stod där mitt i och han försökte bryta. Ja, right, okay. eh, Men uh, eh, jag tror att du behöver slå något. Jag, jag tänker att jag, det spelar ingen roll att träffar eller inte. <coughs> nej, nej, nej, du, jag, jag, jag, ska, jag bränner av ett skott mot taket över scenen. Eh, det är snarare tänkt på att typ scharma för att få folk på din sida. Men nej, jag tror att folk. Det är du, du försöker göra är för få uppmärksamhet. Och en pistol som går av, ger uppmärksamhet. Eh, Delvis som du vill och delvis inte. Det verkar bli mer panik och folk som börjar trycka och skuffa omkring. Så jag vill att eh, ni två som inte har slagit, det vill säga Remi och eh, Adrian, vi eh, vill att båda ni slår smidigt. Och jag kommer försöka ta mig fram till Marie. Mm, fram. Gör det. du upptäcker att jag har försvunnit. Mm. Eh, jag slår 30, vilket är under hälften av min. Mm. Och jag slår 51, vilket är mer än mina 45. Right. Eh, så. Eh, du lyckas också liksom hoppa undan Komma undan liksom eh, Och ta dig fram mot, mot Marie eh, Du däremot när du skjuter på stolen Like eh, Vad heter det? När, Rekyl. Rekylen ja. Rekylen får dig att bli lite eh, Samtidigt att mot den när man står på stolen Precis Och, ja, ja. Eh, och liksom stolen ramlar och du ramlar ner på marken eh, Du tar ett i skada. Mm. Första skadan mm. Som vi längtat. <laughs> Där Vad är det då? KP. Mm. Och bara för, för publiken, vad hade du? varit Jag du hade elva, jag går ner till tio. Försträckligt. Uh, yes. Jag, uh, yes. Så ni har tagit er fram. Jag skulle vilja veta vad ni två gör, Marie och Remy. Jag <sharp> tänker <inhale> försöka ta mig fram till en av skådespelarna och typ... Alltså... <inhale> In, någon lite vid sidan av För Remy gillar inte att stå liksom, mitt mm. i saker men liksom, Och typ så här bara Ge dem en örfil liksom, mm. få dem att typ vakna till Se om de kan liksom, mm. bryta transen Eller vad det nu är som händer här mm. Jag tror han har stött på folk i, i, i trans Och konstiga sinnesstillstånd tidigare mm. Mm. Eh, Vad försöker du göra? Är eh, jag är oerhört fascinerad Av Trofaldino. Mm. Och Vad det nu än är som pågår här mm. Um, jag har ju lite av ett specialintresse Det har du um, vi, tar det, uh, vi tar det i den här ordningen Rami um, Du hoppar upp uh, på, på scenen När du gör det uh, så märker du att det blir som en Like A spell is broken. Uh, och like, hela folk börjar liksom, fler av dem faller ner på marken. Skådespelarna, Skådespelarna. Mm -hmm. uh, Flera av dem liksom faller ner på marken. Men de som är närmast dig, kollar på dig, de ser lite förvånade ut. Det är svårt att se igenom masken, men du ser deras ögon som liksom går höger, vänster, höger, vänster. Liksom. Då vill ni försöka typ lyfta av en mask. Uh. Så här. Uh, du gör så. Uh. Och ett extremt vanligt ansikte. Det, det råkar du råkar få tag i den som. I den versionen ni har sett, eh, Adria eh, och Marie. Eh, ni vet att det, det här ska vara liksom The, the Love Interest, Beatries. Bli, Beatrice. Och. Remy verkligen in på det. Och du drar av masken. Hon är en ganska ung kvinna, kanske i din ålder skulle jag nog säga. Eh, liksom i eh, 25 års typ. Eh, och eh, eller hur tänker du? Human är Remy egentligen? Eh. Vi kör på det. Okay. 72. 72. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay, så här. En hur gammal Rami är? Hon verkar vara typ ganska ung, eh, jämförelsevis. Eh, och hon ser liksom skräckslagen ut. Eh, hon säger ingenting, men du ser att hon, <här> liksom, hon börjar andas, liksom väldigt eh, upp, upprörd, liksom. Jag säga, du, du borde gå härifrån. Mm. Eh, och då vill jag att du slår Någonting. Jag skulle det är säga, att det är övertyga eller skärma? Ta det som du har bäst <laughs> Det är skärma. Jag har mm. inga poäng ingen någon av mm. Vi ser om jag kan slå skärma. Nej. Nej. Hon, hon, liksom, när du du, börjar, du öppnar munnen och du ser ett du får knappt ens försöka innan, innan hon börjar liksom, liksom bara skriker högt. Och... och um, Dörr, ni märker dörrarna, folk har nu börjat komma ut, men nu börjar folk ta sig in. Gandarmen börjar trycka sig in. Du, du var intresserad av Tufalino, vad gör du med Sofalino? Äh, ja. Så just nu förlåt, Sofalino mm. står just nu vid ett av de här Fake-liken och liksom. Håller på och äter eh, och, eh, och man liksom ser han har liksom någon form av röd färg eller riktigt Nej, det var ett fejklik. Eh, det är ett fejklik mm. det. Är. Eh, men liksom håller på smis, liksom, tar det här liksom, äckliga röda, kanske blodet över ansiktet Och eh, well, masken på ansiktet liksom. Och sen, när, och sen vad gör du? Mm. Är han långt framme på scenen yes då liksom går jag närmare jag går inte upp på scenen Nej. men jag går närmare och försöker se så här, den här masken uh. hur den rör sig märkligt, liksom. sitter den fast uh. um, det är jättesvårt att få en bild av hur den faktiskt ser ut in fact, slå finna dolla ting oj eh, jag ska bara hitta den där 25 och mm. 25 oh, oh, oh. Eh, Så den verkar röra sig min, du, du vet, Och det blir lite så här. jag kanske bara såg syne Men du ser ändå någonting, att liksom masken där den sitter fast Den verkar inte ha något, liksom, den sitter inte fast med någon eh, rep eller snöre eh, Den är som den är limmad fast Eller till och med fastvuxen i ansiktet Den ser väldigt obagligt. ut När du kommer fram dock, kollar den upp direkt mot dig och han gör en lunch en, en, en, eh, mot dig. Vad gör du? Jag skriker till. Du skriker och, till. Mm. Jag, vet inte, jag hoppar lite bakåt. Mm. Försöker väl flytta på mig, men mm. då vill jag att du återigen slår. smidighet Nej. Eh, du känner dig plötsligt nästan övernaturligt snabbt. Har han dig i, i axlarna Och liksom tar dig mot sig som man trycker dig med liksom, Ena mm. handen bakom, bakom huvudet Trycker dig mot dig uh, Han är på scenen. Yes. Och jag är nedanför scenen Men nu är han som mm. lutar sig neråt liksom. Mm. Och liksom drar sig mot dig Och sen viskar han i ditt öra. Du har aldrig hört Du vet inte vad det är för språk Du vet inte vad det är någonting uh, Men det är någonting som låter Väldigt märkligt för dina öron uh, Och sen avslutar han med Och sen släpper han dig vad gör du? Um, Och så skrattar han högt, högt, högt, högt. Har jag. Adrien hade en pistol. Mm -hmm. Det känns inte rimligt att jag skulle ha en pistol. Okej. Okay. Med mig på teatern. Nej. Det, det känns inte som en, som en grej. Mm -hmm. Än i alla fall. Um, jag uh, plockar upp en tom ölflaska. Okay. Och försöker slunga den på honom. Sure. Um. <hör> för han är för långt bort för att jag ska försöka klippa till honom med mitt tillhygge, eller hur? Uh, nu när han har släppt dig, ja. ja, du skulle säga. Du kan nog springa till fram till honom och försöka smälla nee, till Nej, men det, det vill jag inte. Jag vill mm. inte gå in i när. Då vill jag att du ska slå Kasta. Kasta. Som är färdigt. Ja. Nej. Nej. Uh, du är alltså... Du är ganska ställd av det här Du kastar den bort dig Men du börjar känna liksom paniken kommer upp Jag vill att du ska slå sanity Oj oh. Okej. Okay. Vad heter det? Eh, ja, det sinneshälsa. sinneshälsa Stress kommer vi väl fram till att vi vill kalla det Just det. Eh, det du slår emot är det du har i Förlåt, sinneshälsan Jag försöker nu. leta Max där mm. okay. Du ska slå mot det har nu Vilket är max, max. Mm. Ja precis Ja, ja. Um, då tar du ingen sanning i därverk. Uh, ibland gör man det, nämligen även när man misslyckas, bara mindre. Uh, men, eller, eller även när man lyckas, ja. uh, men mindre. Uh, men i alla fall förlorar du ingen sanning. Du, du får inte ihop de här orden, du vet inte vad de är. Men de, liksom rall, liksom, de studsar runt i din hjärna, det känslan av de. Uh, väldigt märklig upplevelse, väldigt så här, liksom, du, du får inte ut dem i hu huvudet. Liksom. Uh, du ligger på marken, Adrian. Uh, vad gör du? Jag tar mig på fötter så fort som möjligt innan jag blir nedtrampad, mm. tänker jag. Uh, jag vill att du ska tur. Typ. Det riktigt. Uh, nu ska vi se. 65. 76. Så det var Det var ett misslyckande. Mm. Uh, så so, uh, då vill jag att du slår smidighet. Ja. <laughs> uh, yeah. Härningarna har inte varit med mig ens jättemycket så här långt Men nej, inte nu heller Har eh, 45, slog 72 eh, Jag vill komma, eh, påminna bara mm. eh, Att du kan eh, välja att göra två olika saker När du misslyckas Du kan använda luck eh, Alltså så många poäng du har du kan, om, om du betalar det som är mellan Det du slog och det du ville ha Eller väl well, för att lyckas eh, Så lyckas du då du kan också göra en, eh, en oh, vad heter på svenska, det vet jag inte. Det, det du kan göra, du kan liksom... Eh, forcerad. Forcera. Forcera, roll. Och då kan något sämre hända om du misslyckas, men du får testa igen. Mm. Vill du göra någon av de här sakerna, eller vill du misslyckas? Nej, jag är okej okay med att någon trampar på mig för att försöka ställa upp sig igen istället. Mm. Nej, du lyckas ställa dig upp, men då blir du alltså puttad och buffad och smälld. Och du får like, en, en eh, gevärskolv i, liksom, i ansiktet. Du tar en till i skada. Det får vara lite så. Mm. Jag känner att jag är... Nu har jag bränt det jag hade laddat till pistolen Jag tror inte att liksom han har med sig Kruthorn och Nej. extra kulor är liksom så här, ja men Det är klart han har pistolen med sig mest mm. för show ja. eh, Och sen bränner han av den en gång Och nu, ja, för... nu, har, nu, har, nu Han, han visar att han var här Han visar att han var mot mm. Mm. Eh. För ett tillfälle som detta Ja men Det är lite det som är meningen där. Det, det är, det är mer för att liksom vara lite teatraliskt. Skjuta av ett varningskott. Det är precis därför han har med sig Exakt Ehm <skratt> um. Så eh, du ställer dig upp, du får den här gärskolla i ansiktet Du känner hur näsblodet börjar liksom rinna eh, Vad gör du sen? Eh, du ser hur gendarmer börjar, börjar ta sig in Det verkar som att eh, Herr, eh, Herr Gil, Monsieur Gil eh, Medborgare Gil Medborgare Gill förstås Citojan Gil eh, hade, eh, hade redan förberett saker för ifall det skulle hända Um, så gendarmerna håller på att springa in men ni ser det också, de håller på att springa mot er liksom. Jag vet inte om jag ser det Det kanske inte gör, nej du är nog färdigt fokuserad Det yep. är faktiskt en bra poäng uh, vad, Men vad gör du? Adria uh, Drar äh, nästduken för att hålla borta blodet Och, mm. och, och liksom pekar upprört mot scenen äh, mm. Bidrar till den allmänna kakofonin tror jag uh. Ja, uh, uh, Du noterar nog också att like, det ligger andra människor på marken som har blivit liksom, nedtrampade och, och skadade, M några av dem som skriker, några som är jobb obagligt tysta. Gundam håller på att springa framåt scenen, uh, du är fortfarande väldigt fokuserad på den här och han, liksom, han står nu och liksom kackles, är verkligen liksom, är verkligen den som liksom, kastat huvudet bakåt och liksom skrattar. Du Remi ser ut dig också förstås Ja Och efter den obehagliga Närheten till Marie Och hennes mm. försök att kasta saker på mm. honom Så Kommer Remi försöka Basically Ta tag i honom Och slänga honom I andra riktningen mm. För att Gärna mot något hårt Och gärna mot någonstans där det inte är sjukt med folk Försök slänga på honom av scenen fast Åt andra hållet från mig Ja, alltså, fast alltså jag, jag tror mer Inåt scenen, jag vet inte om det faktiskt är en scen liksom, Men jag tror Egentligen bara bort från allt mm. ehm, För att ähm, ja, Inte slänga in honom i folkmassan För det känns ju inte som en, en lyckad grej Men som sagt, gärna mot något hårt mm. <laughs> Ja, eh, strid han mig Mm. Eh, det är vad du ska slå Absolut eh, Och då rullar jag 53 mot mina 74 mm. eh, Han får också rulla Och han slår jättedåligt 83 fram eh, Så du lyckas med det Du tar tag i honom och du kastar honom Bakåt, så, bakåt mot, mot längre in mot scenen alltså. Ja Och siktar mm. mot något hårt eller kantigt som sagt. Mm. Han är obehagligt en, en lätt Han är obehagligt lätt Mm, mm. Infact tror jag du hade fått slå med en bonusstärning när jag tänker efter för du har högre kostbyggnad än honom. Men du lyckades ändå så vi skiter i det till syd. Uh, han är obagligt lätt när du slungar honom iväg. Han fortsätter att skratta, han slutar inte. Uh, sen märker du hur liksom generärmännen liksom myller rör över. Uh, de börjar dra bort dig, det även du. Uh, liksom backa, backa, och liksom dra, försöker dra bort dig. Uh, och inte speciellt uh, vänligt heller för den delen. Jag ser det att hålla mig nära Marie efter. Mm. Den lilla gitsen. <risas> <smintegral> <laughs> uh, så uh, Efter att de, de Gundammerna börjar släppa iväg eh, Alla från, från eh, Alla de, de som var där liksom. alla, Eller inte alla de som var där Alla skådespelare börjar de släppa iväg uh, Och ni hör like, när, de, när de drar iväg uh, Truffaldino uh, så, så hör ni hur en skratt fortsätter uh, Och han uh, skriker Är uh, inte det här ni vill ha eller Är det inte det här ni vill ha ciao ciao. Mm. Mm. Eh, så de släppes eh, Augustin eh, kommer tillbaka, han ser ganska nöjd ut eh, Han ser att du håller, mm. håller den här stycken <laughs> uppe Och han liksom klappar dig på axeln och bara, Bra, bra jobbat mm. Jag eh, tycker det var ståndaktigt av dig Jag tycker det var bra att du såg till och få, få koll på situationen eh, tack, tack. Väl förberett medborgare eh, jag Förstod att det var något som, här som var på gång och med min nya kommission som domare i den revolutionära tribunalen Så tror jag vi kan se det här som ett ganska snart Snart är det här nog löst Vet du vad, varför kommer ni inte förbi imorgon? Så får, vi, får, får ni se effekterna av revolutionär rättvisa tackar, tackar, tackar, tackar Och när du behöver en åklagare vet du vad du, var jag finns Absolut, absolut Det ska vi nog kunna ordna, det ska vi nog absolut ...kunna ordna, säger han... ...och, och smäller dig på ryggen... ...bang, bang, bang... Eh, han du, ...du ser på honom att han, like, han är upprymd... ...han har adrenalin i kroppen... Han, ...he likes this... Liksom. Mm. Eh, ...vad gör ni? Eh, nu börjar, Det börjar bli tomt, de börjar snappa liksom ut... Eh, ...Augustin eh, rör, bort, rör sig bort därifrån... Eh, de som är kvar har börjat, folk har börjat släppas ut eller tas bort därifrån. Någon springer fram till dig, kollar på dig lite så här. Bara, hur, hur, äh, Adrian, äh, hur mår du? du allt stående, jag frågar allt som ska. Nej, ingen fara, ingen fara. Bara lite, lite lätt blodsutgjutelse. Det, ja, vem, vem här har inte blött för revolutionen? Precis. Bra. Bra sagt antar jag. <gör> Hej då. <gör> Och ni lämnas ganska ensamma där, ärligt talat. Inne på teatern. Inne på teatern eller på taverna. Det är inte en teater. Nej, men en med taverna. Mm. Men fanns det någon slags upphämtsscen? Mer som en yes. krogshow. Ja, de hade en ganska hastigt byggd scen. Uh... Ja, petar bland liksom... Vad som, dels så här, är det fortfarande folk som typ mår dåligt kvider ja. på volvet, eller? Uh, jag tror att de nu har släpats bort ganska liksom, av, av vänner och familj och sådär och börjat plocka bort dem. Och vad har hänt med skådespelarna? Blev de, de blev också de, tagna. Blev Alla blev arresterade. Mm. Mm. Jag tänker leta efter stuf. Ja. Eh, speciellt masken jag slet av. Mm. absolut. Jag börjar peta i det här fejkliket som han stod mm. och käkade på. Ja. <clears throat> Försöker hitta så här var, var kommer fejkblodet ifrån? Liksom. Mm. Um, du kan slå medicin, Marie. Uh, det är du har bäst av, av första hjälpen och medicin. Om du med medicin menar läkekonst. Läkekonst. Uh, ja. Inte kritiskt. Mm. Um, du är rätt säker på att det är grisblod. Uh, och uh, som de har fyllt och det, är, det verkar också vara en en, liksom, en gris matsäck som de hade fyllt med blod och så hade de korviren också som de drog, drog upp därifrån. Uh, själva människan är bara like, en en essentially like, det, det är en uh, liten attrap människan. Liksom. Men han åt det här. Han åt uh, han åt det. Ja. Och när när du sa ganska säker på att en gris. Mm. Ganska säkert Tänk er bara på Det finns ju andra djur som har liknande organ Som just grisar specifikt Ja Vildsvin Det var precis det jag tänkte på faktiskt Du är ganska säker på att det är en gris är jordstvin säkert Och korvarna är vanliga vara, Det verkar vara inget konstigt med dem Förutom att de är dränkta i antagligen grisblod Det är grisblod i dem också Antagligen Och säkert mycket potatismjöl det är ingen mm. potatis Nej ja, just det, nej jo ja, 17-talet 17. Riveting ja. <laughs> <laughs> Så <laughs> Vi slåss för vår potatis Men hallå, nu behöver vi en factcheck. När infördes potatisen i Frankrike? Ja, du har rätt also, Jag vet inte vem det var The Great Potato Famine på Irland Nej, är... nej, slutade skriva inte skriva <laughs> jag letar efter saker, <laughs> specifikt en mask. Masken är kvar, definitivt. Du plockar upp den. Den är snidad väldigt. Den är väldigt intrikat och vackert snidad. Jag letar också efter andra ledtrådar. Eller är kvar glömda saker som mm. har med skådespelarna att göra? Slå finna dolda ting. Ja! Eh, jag klarar det. Mm. Eh, så du... Går omkring och letar efter saker. Det verkar inte mycket smart. Det är en vanlig success som jag förstod det. Ja. Ja. Du letar efter saker och du hittar som sagt en mask. Det var någon annan som också hade blivit av med sin mask som du hittar. De är väldigt vackra. De verkar vara bättre än bara random personer på gatan. Det här är nog riktiga, riktiga skådelser. Ehm... Och eh, du hittar med en sucess så hittar du också ett eh, brev. Eh, det är eh, väldigt kort eh, och väldigt törslig skriven En väldigt liksom, tajt ton, och även med ganska tajta kantiga bokstäver. Liksom. Det är någon som har, har väldigt liksom, traditionell handstil. Väldigt, eller så, liksom, inte traditionellt, utan väldigt så här bap, bap, bap, liksom. mm. eh, Och eh, det är eh, på den så står det eh, att. Eh, det står vart de ska spela Ni ska spela, tavernan Vad den nu hette Jag vet inte om du sa det Jo det gjorde jag, mason, mason nummeret tror jag Och Ägare heter Julia Lefebvre Lycka till Bon chance Och sen en signerad Mer GR GR Mm. Mm. och vad hette patronen hon hette Genevieve de Ravigny mm. Mm. och vad hette tvärnan eh, jättebra fråga Mason eh, mm. nummer 3 hus nummer 3 ja. oerhört sovjetiskt <laughs> verkligen vad jag vill också slå fina låda ting <laughs> gör det för skull. Nej, jag vill hitta en blank yta och spegla mig Men vad? Jag har 65, jag slog 66 Skal <laughs> <laughs> du är en lack? Om du, du, du letar efter en <laughs> spegel Så borde väl ändå det ha lite fördel för <laughs> <laughs> uh, Well, jag tror att problemet här Inte nödvändigtvis en spegel, bara någonting som är tillräckligt blankt För att kolla att jag inte fick blod på kläderna Right um... Ja, oh, well, det, det är svårt i det här stället. Uh... Om du bara hade vänner som kunde hjälpa dig. <laughs> <laughs> ja, det är en brist jag har. <laughs> <lite>. <laughs> mm. uh, nej, det... Om det hade funnits några speglar verkar de ha, ha spräckts. Uh, det det uh... finns det inte alltså bara en ruta ut på en mörk gata. Nej. <laughs> nej. Det är för dåligt upplyst för det. Mm. Mm. Mm. Nu är det, det är ganska mörkt det. dessutom. Det är ju staden av ljus. Inte <laughs> än... <laughs> Mm. Det där var ju helt sjukt Vansinnigt att de vågar spela någonting sånt här Mitt i Paris dessutom Ja men de måste ju ha varit vansinniga De verkar inte De mådde ju inte bra Nej, När jag klev upp så Ändrade det sig något De verkade mest rädda och Desorienterade Skådespelarna det var, det finns då när in... Trufaldino... var ju i varken rädd Han var väldigt märkligt aggressiv Faktiskt Han fiskade någonting Han vägde väldigt lite Han har väl inte ätit så mycket Så att han orkar Hur mycket satan han i sig Han satt i sig väldigt kilo. mycket korv i alla fall yeah. Eftersom ni säger det specifikt Så ja När ni tänker på det Han åt väldigt mycket Väldigt mycket under hela pjäsen Jo, och, han... och det syntes verkligen att han åt det. det var liksom inte teaterätning Utan det var väldigt tydligt att han faktiskt åter. Alltså han, han måste ju Ha någonting Någon han typ av preparat Har de garanterat ja. eh, tagits Fått i sig snö Åh oh, oh, jag hittade det här Håll du fram brevet mm. ja. Ja, ja Jag tar det Och tittar på det Mm. Och som sagt, det stod eh, ly eh, lycka till Bonchans, eh, vad de skulle spela och vad personen som eh, höll det hela skulle, skulle heta. Eh, jo, det står Allt är ordnat, stod det också. Allt är ordnat. Eh, eh, teatern heter, eller tyvärr, den heter, med så nummer 3, tror jag. Ägaren heter Julia Lefebvre. Eh, Bonchans, GR. Det måste ju vara från Genevive. Uh, ja, Pateroden, ja. Uh. Jag såg inte henne här Nej det kan ju inte bli något som gjort heller eh. Alltså om jag hade satt upp den här Hade jag kanske inte varit här i och för sig Frågan är hur mycket hon visste Hon skrev sitt namn på Inbjudan Jo jo men jag menar Visste hon vad hon gav sig in på Är det här första föreställningen De har spelat? Nej det är det inte Ni vet att de har spelat åtminstone en gång innan mm. För att folk har pratat om att de har sett den Och rekommenderat andra att gå och se den också ett märkligt beslut att rekommendera den här ps till andra. Mm. Men absolut, det finns ju frånvarande patroner. Bara för att man är patron behöver inte nödvändigtvis betyda att man vet vad det är som sätts upp i ens namn. Men, Ska vi gå och prata med henne? Det var precis dit jag ville komma. Mm. Kan vi ta en sväng förbi hemma... Jag blir också lite nyfiken på vad tavernens ägare egentligen visste om vad det var som hon Lefebvre. tillhett. Lefebvre? Ja. Ja. Hon lär väl inte vara kvar här. Jag går, jag går bakom, bakom baren. Och shit. och bakom baren hittar du Juliette Lefebvre eh, som kurar ihop sig i en liten boll och liksom, som, liksom sitter där och, bara, och har händerna över öronen och verkar liksom Förskräckt alltså, oh, kom, kom, kom Tomavskräckt Jag kliver in bakom bardisken Och eh, hittar något varmt att dricka mm. eh, Och gör ordning det åt henne Vi mm. eh, hittar te mm. eh, Te och sen så letar jag efter lite Konjaket jag, och... jag, jag tänkte att jag letar efter något Att äh, hälla upp klockan. Äh, naturligtvis fram några mynt Och, och betala för sig Rätt ska vara rätt äh, Men också kanske lägga fram ett en skälig betalning mm. Inte rådande <laughs> Inte en generös betalning Nej, Inte priserna hon tog In, Inte de rådande priserna Utan vad som hade varit en skälig betalning Var det den här kvinnan som Sprang runt och tog beställningar ja. förut? Um, hon, oh, oh, vad gör ni? För hon, hon kommer inte se er märkning Ma, madam Ursäkta? Hon rör sig inte ja, Jag sträcker fram en hand och liksom snillar hennes axel ja, hon, och hon hoppar till och kollar bakom det bara Nej, nej, nej! Jag var inte med! Jag visste ingenting! Snälla, snälla! snälla. Sträcker fram koppen med te Hon... Du knar ner... Säg medborgaren... Tar den Vi är här... Lutar mig fram! Vad en... ja, sa du? Liten skvett konjak! Lutar mig tillbaks! Det var en... Min konjak, kan ha i mer <laughs> Rycker på axlarna, fyller på! <laughs> Sveten. <laughs> oh. Det kanske blir brand i och för sig Det gick ju inte som planerat Nej verkligen inte, verkligen inte Ja det här var det, Jag vet jag inte Vad Hade de sagt egentligen? De sa att de skulle hålla, de var kungliga, de hade uppträtt för kungen, för Ludvig, för Louis den 16. De hade satt upp och de sa att de skulle visa en fin pjäs här och att de skulle kunna ta massor betalt för det. Jag visste ingenting, jag lovar, jag visste ingenting, jag visste inte att det skulle vara så här. Förlåt, förlåt, förlåt, förlåt. Var det här första uppsättningen här? Ja, jag ja, ja, förstås. Jag skulle aldrig låta dem göra det igen om de hade gjort det här innan. Va? Verkar hon vara dum? Äh, du får bilden av att hon kanske inte är jättebildad. <här> mm. ähm. Men. Alltså så här. Är hon kort? Ja, ja men, men ja, stilla. Det får ni still. själva avgöra. Uh, äh, sure. Slå psykologi. <här> Mer så här. Mm. Ja, nej, nej för, för ge en fråga. För det är ah. så här. Några säger att de har spelat för kungen. Mm. Uh, what could go wrong? <laughs> alltså, uh. Precis, det är inte nödvändigtvis en stamp of quality uh, Men jag tror inte det Nej, det var inte det mm. uh, Som sagt, du kan använda lack om du vill lyckas mm, Nej mm. Uh, Du vet inte riktigt uh, Det är så att, att uh, Like Kungliga och adliga eh, liksom kockar exempelvis har ju gått ut och börjat, börjat laga mat för folket och på restauranger och sådana där saker. Det här liksom restauranger har börjat uppstå. Eh, och, eh, yes. eh, och det, så det är överhuvudtaget väldigt mycket eh, liksom folk som är och förut har varit anställda som gör saker för folket nu. Det vore inte absurt att några skulle vilja sätta upp någonting så här. Och ifall man dessutom har sett eh, den här pjäsen innan, den är ganska positiv till like, folk långt ner generellt. Eh, och dessutom ganska plump. Eh, passar definitivt den tarverna liksom. Och eh, vem var det som approcherade er om föreställningen? Ja, det var, det var ju deras, deras matrona. Um, jag tror hon hette Genevieve. Mm. Jag förstår. Hon var väldigt imponerad. Hon var en väldigt, väldigt vacker kvinna. Verkligen väldigt vacker kvinna. Fantastisk klänning. Fantastisk klänning. Det var jättevacker. Det är så större anledning att söka upp henne. Ja, det kanske ni borde göra. Jag vet inte hon. Kanske, kanske hennes fel allt det här. Ja, jag förväntar mig att eh, ni kära medborgare naturligtvis är naturligtvis eh, oskyldig. Eh, jag tror, jag tror. Eh, utsatt för ett fruktansvärt eh, spratt. Verkligen, verkligen. Förskräckligt. Jag hade ingen aning. Jag tyckte att var för de, hade, de kom hit. De hade redan maskerna när de kom hit. Det var jätteobehagligt. Jag vet inte, Det var väldigt konstigt. Jag tar en titt till på en, på en av maskerna som jag hade plockat på mig. Mm. Eh, de var fint gjorda, men är det någonting mer, lite mystiskt med dem? Eh, slå och, finna dolda till. Och när jag, efter att jag gjort det så kommer jag sätta på mig det. <skratt> 28, så det är under halva. Eh, I väldigt, väldigt like, eh, grund eh, inristning på insidan är det skrivet på ett språk ni inte känner igen. Eller liksom ett skrivstil som ni inte känner igen. Skrivet är liksom skrivet liksom väldigt, väldigt grund inristat på insidan. Mm. av masken. Jag visar det för Marie. Känner du? Det är inte kyrilliska. Nej, det är inte... Det arabiska Nej. Um. säkert britanska, eller baskiska <laughs> de använder kan ju fortfarande du... det latinska alfabetet Aha. Mm. för visst var det så, det här var ja. ett annat alfabet ett annat alfabet som ni inte känner igen jag se uh. på min masken <laughs> kanske från känner... Hindustan känner... Ja, de... ja. Uh, du sätter på din basken. Mm. Um. Den, du, du sätter på dig en mask. Ja. Inget speciellt händer. Du känner inget speciellt. Eh, den passar perfekt. Mm. Spännande. Har du några snören? Ja, den har snören som man mm. har ut. Jag eh, vänder mig mot eh, Juliette. Mm. Oh, måste du göra sådär? Nej, ursäkta. Bye-bye-bye. Jag tar av ja. mig masken igen. <laughs> det, det var ju var den där, den där Truffaldino-karaktären så. Var de redan i ja. karaktär när de dök upp? Alltså? Truffaldino var det. Men de andra var inte det? De var mer... De, jag vet inte om jag pratade med dem är det talat. De var, de var inte så de var inte med så mycket... Jag tror Falina var där. Han var, han var väldigt glad, han var väldigt uppåt. Jag trodde att jag trodde det skulle bli väldigt bra. Många skådespelare som jag har förstått det, kommer ner och dricker jättemycket efter, efter pjäserna. Och det, det förbädda mig att jag skulle få massor massa pengar för det här. Och det, jag vet inte, nu kommer jag vara tvungen att gå... Det här måste jag ju sälja, det här kommer, kommer jag aldrig få tillbaka pengarna för det här. Hon ser uppfordrande på er. Det har du nog tyvärr rätt i. <laughs> Men eh, om du behöver en advokat så... Eh nickar... En medborgaradvokat. Mm. Ja. Vi kan ju säkert hjälpa till med lite... Ja! Att mat eller så, ifall det skulle behövas. Det är... Ja. Så inte... Nej. Ja, mat... Pes, vi kan vara ja. dressen till ett härberge. <laughs> Säger hon inte. <laughs> Jag vet faktiskt inte hur rik Maria är, men Rami är lite snål och en del sak, är man dum så får kroppen lida. Jag vet inte heller riktigt hur rik Maria är. Nu. Vet Marie hur rik Maria är nu? Nej, det gör hon inte. Och har jag... man ju levnadsstandard bara som en form regeltekniskt hum? Mm. Mm. Och med 20 så är du inte speciellt rik alls. Nej. Mm. Mm. Då tror jag att det är så att... Och vi har bra koll på ja. så. Och det är så här... Once upon a time kanske du kunde splurge att det här är bara... Då, då tänker jag att det fungerar ungefär så här. Att jag vet mm. att jag inte har så mycket pengar. Vi mm. har inget koncept för hur mycket som är inte så mycket pengar. Mm. Och en livstid av... Att ha att, mycket att det, pengar. Att inte tänka på det. ja, ja. Mm. För det är mycket så här... Mm man måste choppa musserande som inte är från champagne. <laughs> yeah. Yeah. <clears throat> ja, ja. en flaska champagne, en taverna, vad är dyrast? Yeah. Mm -hmm. Who knows? How much is one could one banana cost? Fifty dollars? <laughs> <$50? laughs> mm? Vad gör ni? ni nu? Hon, hon är kvar och, och mm. annars är det helt tomt nu. Låt oss eh, ja. exfiltrera. Mm. Mm. Ja. Så nu rör på er. Ni skulle gå hem till moderverk, så? Eh, ja. Jag har några saker jag vill hämta. Mm. Ja, jag känner att jag måste byta om. <går> det vore kanske lämpligt. Jag Ja, nu är det för kvällen, tänker jag. Att, eh, nu behöver man byta till några aftonkläder. <går> <går> Som postteater. Mm. Går ni alla till samma ställe eller skiljer ni på er? Vi ger dig vår adress. Ja, så möts vi upp Som där. Jag? Absolut. Så du går inte till dig, ni går hem till er Och sen zoomar ni upp där yeah. mm. Och där är vi nu yeah. <laughs> um. hur, hur har du bytt om dig? Jag ser att du vill säga det <laughs> <laughs> Jag ser din jag, blick jag, jag, jag vill, det är jag tänker Jag tror att mitt beslut är uh, Blå kortbyxor uh, Vit skjorta och väst Och en röd kravatt uh, <laughs> Väldigt vackert Men samma rock jag tror att rocken är lämnad på tvätt, som man får bort blodfläckarna. Eller nej, du har rätt. Det samma rock, blodfläckarna är kvar, så att allt man kan påpeka lite i förbegående, att han har blött för revolutionen. Ah. Inte så här på allvar, men som ett litet skämt, med lite allvar. Eh. Citattecken skämt har du med dig en värja och laddar om din pistol. Och med den. Laddar om pistolen, ja. Och det här nu har du på sig i värjan också. Ja. Mm, absolut. Om Marie har någon, någon som är van att använda vapen mm. så tror jag att eh, Remy kommer ha ställt fram dem. Medan eh, hon är klar, Marie om. är ju van eh, lerdusskytt. Aha, jag förstår. Hon kan hantera både gevär och pistol. Ja, ah, praktiskt. <laughs> och eh, Remy plockar på sig ett litet svart eh, fodral. Innan västen. Nikt mm. med mm. mm. Jättebra. Ni träffas eh, i ert hem. Ja. Ni träffas i er hem. Eh, klockan skulle jag säga nu runt eh, tio, kanske till och med närmare elva. Så det är ganska sent på natten. Relativt. Det är ju lite sent att gå på besök nu. Å andra sidan... Om vi inte är snabba så är kanske gendarmiet där först vi kan, vara, vi kan börja där som eh, med vänskaplig information Om att saker inte har gått som planerat för pjäsen Och mm. det är nog nyheter hon vill ha ja, ja. så fort som möjligt Ja, ja, ja, ja naturligtvis Vi skyndar oss dit som eh, eh, concerned citizens yeah. för, ja. Bekymrade medmedborgare med <laughs> Vet vi var hon bor? Jag skulle säga att du vet var hon bor. Mm. För du har haft liksom sociala... Och hon tillhör ändå... Jag skulle säga att hon är... Lite finare mm. ändå... Av de mm. som bor i Paris. Vilket redan är alla som inte är särskilt fina. liksom mm. Men och hon har bott i Paris. Men... Hon har inte varit vid hovet. Det vet du. Så, men det har nog definitivt varit och träffat henne vid tillfälle. Det, det var nog många år sedan... Din bild då var att hon var en ganska uttråkad dam. Hon verkade ha svårt att hitta saker att få för sig. Hon pratade mycket om att hon ville liksom resa med sin man. Men, men att han kände att det, nej, det ska man inte göra. Mm. Mm. Då tror jag att det här var liksom, när jag var relativt Antagligen, liten ja. ändå. Så att mm. jag har så här, jo men den här delen av stan mm. Det här kvarteret mm. när, man kom, när vi kommer dit Så liksom känner jag Antagligen igen, Ja men det huset mm. var det mm. Jag skulle säga att hon är typ En tio år äldre än du Så liksom mm. en, en bit äldre like när, mm. du, när du var liten på allt och träffade henne så var hon redan Jag tänker att jag var liksom tretton Ja mm. Då var hon nygift liksom. Ja mm. Då var hon nog lyckligare skulle jag nog säga. Du, du mm. får kunna veta att hon var väldigt lycklig när hon gifte sig. Men att hon blev mer och mer uttråkad. Hon bodde där själv essentially med hur i sitt stora hem. Liksom. Mm. Vi går dit. Jag, mm. det, det är inte den effektivaste promenaden <laughs> för att det är väldigt mycket så här. Um, uh, men den där parken med fontänen med hästen. Ah. Fanns det ju inte där då Men jag kommer ihåg att han har byggt den där sen ja. Så ni kommer fram Det är alltså ett Hon bor i en, en, en chateau essentially. Det är en liten än på, på Paris utkanter Men det är ändå like En riktig adelsbyggnad Fortfarande På sätt och vis helt otroligt de hon fått behålla den Den ser dock Väldigt nedgången ut, i alla fall på utsidan uh, like, Du ser att flera av fönstren Har blivit inslagna uh, Gräset är helt vildvuxet uh, Buskarna som du minns Som så här extremt exakta rock och kå uh, Liksom vackra Liksom former och sånt där De är bara helt vildvuxna uh, It's gone to the dogs är verkligen känslan Ser det övergivet ut? Du, nästan alltså ja. Är det några ljus i fönstren? Uh, Ja, du ser i ett av fönstren på övervåningen ser du ett, ett, ett, ett litet, litet ljus. Antagligen från typ ett sterilljus eller något sånt där, eller kanske en, en liksom lampa. Remi börjar gå mot köksingången. Mm. Som han antar finns. Mm, och det gör det. Följer ni med? Eh, Adrian mm. börjar nog gå mot hu ja. huvudingången och sen tvekar lite grann när han ser att Ja, ja. Nej, men Remy, vi måste ju knacka på. Ja. <laughs> Okej. Okay. Jag tror ju inte att hon har så många tjänare kvar med tanke på... Ja. Ser dömande på gränsmarknaden. <laughs> och kanske själv inte är särskilt hämtig. Vad säger som att ni knackar på och mm. så ser... Ifall hon missförstår och kommer till köksingången så är jag där. Okej. Okay. Mm. Eh. Jag tar din, jag tar Adrians arm. Mm. Eh, ni två, ni stannar vi, ni två, adrien och Marie, eh, ni knackar på alltså. Ja. Mm. Eh, det är tyst en stund. Eh, sen hör ni, liksom, genom dörren hör ni, eh, klackar mot mot stengolv och säger, kommer jag kommer jag kommer, det är inga, det är inga tjänare kvar, det är svårt äh, vänta en stund till, och sen och så öppnas det, det är faktiskt ganska lite det är verkligen öppnar för att liksom kolla ut men var bredd att kunna dra, dra igen den igen eh, hon är eh, fortfarande väldigt vacker, du minns henne som en väldigt vacker och hon är fortfarande väldigt vacker, men hon är också lite härjad eh, hennes rynkor är ganska djupa eh, och hennes peruk är ganska eh, ofokuserad men, liksom. men hon har fortfarande hon har en peruk för det är väl så att oh, säga no, ett, ett, no. ett statement man inte, mm, en fashion for pas och hundra procent. När jag har prat vid fr framdörren så går jag dit. Mm. Känner du på köksingången? Ja. Jo, men det gör jag innan. Den är låst. Den är låst. Mm. Okej. Okay. Mm. Det är lättare att gå in genom en olåst dörr. <laughs> uh, när du kommer förbi så... Nej, hon ser inte det. Får hon bara kollar på er. Ja... Känner jag er? Madame Raveni? Det är jag. Ja, um, jo, vi uh, är här. Um, det är väldigt ja, sent. Jag armbågar uh, Adrien lite i sidan- för att han ska ta över. Efter att jag så här... Um, ja, uh, för att uh, det är hem... Um, jag jag uh, tar, tar lite... Uh, Konstellera mig lite grann mera och ställa vi också så att jag skulle kunna sparka in en fot i dörren och ja. blockera den om jag skulle behöva. Ja, du ser hennes, och hennes ögon, och, ögon ser hur den liksom vicka ner och sen upp igen. Men med, liksom, med, med ett artigt så ursäkta att vi stör så sent på kvällen. Ja, det är väldigt sent. Eh, vi eh, kommer hit som, som eh, bekymrade medborgare kanske, med eh, vi kan säga. Medmänniskor. Vi Återigen, PNV, ursäkt. Eh, men ni kanske känner till att teatern är patron för- just som blivit arresterad av gendarmeriet? Nej, det har jag ingen aning om. Vad, vad är det? Vad pratar ni om? Får vi komma in och kanske slås ner och eh, samtala? Ni kanske, jag, jag tror att ni har träffat Marie förut. Eh, hon nämnde ja. ert namn. Eh, ja. det, här, det, <laughs> det var många år sedan nu. Um, Marie vem? Och uh, det här är första gången du ser. Plötsligt finns det någon form av- liksom Ja. Det här verkar hon gilla. Någon, någon från förut. Mm. Liksom. Ja, jag ser, tittar lite obekvämt på Ad Adrien <laughs> och sen så här, ja eh, du du får? Ja ah, men, ah, fina vänner hon öppnar dörren. Fina vänner hon går fram. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. <laughs> ja, tack, tack. Jag, jag, jag kliver in och tar min Futservant-position bakom henne Tar det som tillfälle att så här mm. Spela upp det Dels spela upp det och dels bara Om hon inte riktigt hade märkt mig innan så här smälta. Så det Nu har jag en tydlig roll Och ohotad mm. ja. liksom. eh, Och du ser, like, hon noterade När du gick dit Och när du tar den ställningen är det plötsligt som att hon bara <laughs> I <laughs> love being mm. in mm -hmm. mm. Ja men det är väldigt sent Jag är inga tjänare, jag har inget att servera Jag... Nej, men det är ingen... Fara Fara... Omkär, någon, tänk inte på det. Vi vill absolut inte besvära. Det är inte därför vi är här. Nej, nej. Och då kanske ni kan komma imorgon. Eh, vi tänkte att vi alla skulle vilja byta några ord och informera om vad, vad som har och så så att de är det är förberedda. Innan gendarmeriet kommer. Ja. Eh, som vår vän och medborgare här eh, så plumpt påpekar så... Det finns nog risken att eh, generalarmeriet eller nationalgardet. Eh... Jag har bara betalat för det, jag har ingen som helst kontakt med dem, utöver, utöver att de Jag trodde att de var, ja, de var ju för kungen förut, vet du om det? Visste du om det? Får vi komma in? Helst inte Jo men jag insisterar Om du insisterar så antar jag att du får komma in, absolut, det är klart. Absolut, kom Tack in! Tack så mycket! Ytterst vänligt, Badam. återigen, vi vill ju inte vara till besvär. Mm, mm, mm. Eh, Marie, vad var du hette efternamn? Dudufo. Eh, eh. Men det är inget namn jag slänger mig med Nej. längre. Men alltså, du får absolut komma in. Ja, ja, jag hoppas att det är... Jag menar, det är inte så mycket, eh, det verkligen inte så mycket att se. Och det är inte mycket att se, like, det är tomt Finns like, inga möbler. Eh, det, är en, det är en ganska fint yta här. liksom väldigt stor. Men det är like, Och tapeterna är liksom halvt nedrivna. Eh, skott har uppenbarligen sjukt så här, det är liksom kul hål på sina ställen. Eh, någonting väldigt drastiskt har hänt. Eh, och eh, uppenbarligen finns det inte mycket kvar för henne där Men likväl. Ja, jag har inte så mycket här, men vi kanske kan gå till. Eh... Ja, men vi kan gå till. Eh... Vi kan. Eh... Ska vi sitta här? Ja, det... Utmärkt Det är ju en Märkt så att det här har varit en, en, en Garantios entré Och Även om tiderna Är svåra för många Kan vi kanske ändå Kan man ändå se Storhetstiden som varit här Så madame Selder du får Om ni bara väntar här så kommer jag Med stolar alldeles alldeles strax Bara vänta här Låt mig hjälpa till Jag insisterar på att jag gör det själv naturligtvis Tack så mycket, hej Och så går hon upp för den stora trappan Och det är like Awkwardly lång trappa att gå upp för Det är verkligen så här att Tror vi att hon faktiskt är på väg Någonstans nu Eller Eh, precis, jag tänker, men så som gör det, gå till köksutgång. Okej, okay, okej. Okay. Alltså, ja. Kan Slås slå psykologi för att se om så här... Är hon på väg för att hämta någonting? Eller är hon på väg för att hoppa ut till ett fönster på baksidan? Eh, jag kan säga så här, du får absolut slå psykologi och du kommer behöva ett, en, en hård success eller en halv success för att lyckas. Jag har ju hittills misslyckats kapital med allting jag har slagit på. Men till, någon gång ska kanske vara den första, men vet Man slår ju ut? 59, det är min första success ah. Jag har nämligen 60 och jag slog 59 mm. Eh, mm. Men det är alltså så lite hård succé Jag säga också Man kan inte uppgradera en success genom att använda mm. tur okay. mm. Utan man, Det är bara för att lyckas med den överhuvudtaget Och lite information kommer du få eh, Hon verkar ju, för det första like, det, här kommer, det här kommer definitivt som en nyhet Hon verkar inte gilla dig eh, Va? <laughs> eh, hon hon eh, verkar definitivt ovillig att ni skulle komma in hit. Also... <laughs> eh, men eh, bilden du får är att eh, hon verkar ganska fassig. Och vara like, på samma gång upprörd och skamsen är bilden du får. Eh, du tror hon verkar ändå ganska pålitlig- Like, hon verkar ju inte... Hon verkar vara ganska öppen med det med hur, hur hon ogillar dig exempelvis. Mm. Mm. Stor charm. Ja. Det är min starkaste skill. Mm. Och hon har inte direkt ljugit hittills men vem fan vet. Du har träffat henne i like, ungefär eh, like fem minuter. Vi har utbytt tre meningar. Precis. Jag tror att jag ber de här två eh, kan ni småprata lite hög och med, innan jag sedan eh, kilar iväg eh, tyst. Eh, bara för att lokalisera var köksutgången är. Mm. Tragiskt att den här vackra stukkaturen har fått förfalla så här. Ja, men verkligen. Vad är det här? Är det här 1580? Tror du? Eh, mycket möjligt. Jag, jag ser en viss hint av... Eh, Jag tänker att vi stannar med istället för med, med personen som gör undersökning. tack, tack, tack. Så tack du springer hjälpen. iväg du, mot vad du antar där, där köket där och därmed gången. Mm. Du går till den dörren och även den dörren är låst. Och hur, hon sa att hon inte hade något att bjuda på. Hur utplockad är köket? Du har inte kommit in i köket. Dörren till köket är låst. Dörren till köket är låst? Det är väl lite suspekt jag skulle, jag skulle säga att du skulle tycka att det är lite suspekt eh, Det är också stället en känner ska vara Så jag tar fram Några verktyg mm. eh, Och försöker låsa upp det <laughs> och, och ni, er, er, <laughs> er ert samtal några oktaver det, äh, Jesus, bara, Och det är inte Det är, inte, <laughs> det är små diskreta verktyg Inte eh, som eh, yes. mm. pan, pan, pan. Eh, Jag har färdigheten mm. Låssmed, även om vi inte är fantastisk Och på. det är den där mm. Det var verkligen inte en framgång Nej. Vill du utmana Och i så fall kommer du att upptäcka Kan jag säga direkt är det som är Risken Nej, jag nöjer mig med att Okej, det här var ett, inte ett amatörlås I guess mm. Eller så var jag en amatör idag och så... det, det är det inte Ja Uh, Så so, nej, jag går tillbaka Not pushing my luck som, som låsmed Eller person som har, har kan, kan göra sånt där Du vet att de flesta lås Inuti hus är samma lås Och mm. dessutom inte speciellt Invecklade, Där här är det riktigt lås mm. Exciting mm? Ja, det här är liksom inte Ett sånt där äh, Sovrumslås Stoppa med in en skruvmejsel Verkligen här. Det här, det här är ett ytterdörrslås Ja, essentially Så, ja. Säga. Mm. Mm. Mm. Mm. Ähm, så... ser de okitanska influensorna här <laughs> mm. Det är någonting joniskt mm. över kolumnen de, eh, Ni ser när hon släpper ut på två stycken stolar eh, Som hon drar efter sig Och hon ser ganska plågad ut eh, Hon ser ganska plågad ut och, och, eh, Adrian, ska du hjälpa Frun Naturligtvis <laughs> Säger Adrian Och vänder sig mot Remy Som kliver in och Liksom drar på den här Jag är, vi är inte i samma Sociala dimension mm. Attityden för att göra det så svårt Som möjligt för henne mm. att Tacka nej till hjälp mm. Så liksom bara utan att fråga, utan att helst låtsas som finns där ta tag i stolen. Och liksom ja, hon låter dig göra det. det. Hon går tillbaka och hämtar en till stol och så släpper iväg med den. Kom, ni kommer ner, det är tre stolar, hon sätter sig på en och sen visar hon åt er att sätta er. Er, Adrian och Marie. Och det är verkligen, ni står liksom typ i en cirkel i en mm. överdrivet stor laghall. Like, det, eh, det är väldigt awkward. Och jag ställer mig i det, när, alltså det närmaste som finns liksom en, en dold vrå eller bakom en gardin. Inte mm. precis bakom axeln utan tio steg. Ah, men, ja. ja, typ så. Okay. Mm. Så vad är, vad är det nu ni ville, ni ville komma och berätta för mig? Jo, men det var så att vi, vi var på, på pjäsen idag. Um, och den började väldigt, väldigt bra. Sen var det en lite märklig tolkning. Hur mycket vet ni om... Oh, jag har inte sett den. Jag bara tänkte att de skulle, skulle göra sitt bästa. Men de, de behövde också sitta. liksom. De har, de har eh, inte haft så mycket tur efter, efter, du vet. efter du vet. Så jag tänkte att det kanske var lika bra att de, de skulle få göra saker. Jag hade ingen aning. Ja. För sen började... Han skrika om Ja, jag Kanske inte nämna Vi kanske inte behöver nämna specificiteter Vi, vi kan väl säga att Det var ju en en, en en tolkning av den här klassiken Som inte Gick hem Blev bara så alltså publik eller Gendarmeri eller Nej, jag, jag är ju förstås en väldigt god medborgare Lika goda som de i Vandé ja, Så det är inga problemat ehm, Jag tror ärligt talat inte att den här hade gått hem För tio år sedan heller Nej, det, det, det kan jag tänka mig ehm, Men det är väldigt tråkigt förstås Eller hundra år sedan, förstås, år sedan. Ehm, Jag går fram till Bredvid Marie ehm, Hade de spelat den här för kungen Hade de nog blivit lika arresterade ja, Jag förstår, jag förstår ehm, ett... ja, Det är ju väldigt tråkigt att höra Kom ni i kontakt med, med sällskapet? Åh oh, men det, eh, budförfattaren då, eh, han som regissören så kom och pratade med mig då och eh, han, han sa att han, de inte hade så mycket pengar och de undrade om jag hade någonting kvar och ja, jag har ju lite kvar jag är inga tjänare att lägga pengarna på längre så en del har jag ju sparat förstås så. Det? Och man vill ju vara en god patron för konsten naturligtvis, koppla ja, på ut, Speciellt i dessa dagar ja. Speciellt i dessa dagar vem var ni regissören? Jag vet inte vad namnet var, förlåt. Det är försvunnit från mitt huvud. Jag tar fram en av maskerna och lägger den i, i Maris knä. Ja, känner ni igen den här? Ja, jag antar att det måste vara en av deras masker då. Att det, de är ju komedialärte. Skådesär som jag förstått det. Lite folkligt för min del, men eh, man ska, måste ge folket vad de vill ha. Jag försöker se om hon ljuger honom och säger att hon inte verkar... Du kan slå eh, Slå psykologi eh, Och du kan få en bonustärning Så slå två gånger och välj den lägsta 0 på. Nu finns du 0 noll på båda tiderna eh, Jag slog två oavsett mm. Så jag slog noll på båda mina tider oh Så om du en gång skulle få en bonus Då går det hur bra som helst Obvistlig, eh. Obviously. Hugo. Like, uh, like det, det är inte ens, det är inte ens, liksom. hon, hon, hon ljuger och hon vet att, att, att, att ni vet att hon ljuger uh, like du jag vet att hon inte inte alls gillar revolutionen. <laughs> uh, du uh, förstår också, like du hade förstått att hon inte riktigt gillar er innan, men like, när de pratar nu Börjar du få känslan av att like, det här är, den här kvinnan hatar er. Uh, like, det, det här är inte, det här är inte, liksom åh, jag, jag tycker de är dumma jag tycker illa om det här. Uh, det här är liksom hat, avsky. Uh, och um, du märker också att like, uh, det finns inget av det här som är sant. Like, och allt hon pratar om, allting är ett skådespel uh, Allting är att hon bara försöker. Det finns inget av det här som är... Allt, allt hon visar upp är en mask. Det finns ingenting annat uh, som hon som, som försöker visa upp. Uh, och det, och det du märker också är att hon tycker det är skrämmande att ni är här. Hon gillar inte det alls. Och då, det är inte bara för, för den här liksom hatet utan också för det här like, obehaget. Att det du ser också att eh, hon var ju väldigt trevlig mot, eh, mot eh, Marie eh, men like, sättet hon kollar över mot henne lika mycket hatar också. finns ingen vänlighet och ingen kärlek kvar eh, mot någon av er på något sätt. Så, jättebra att ni kommer det här. Jag är väldigt glad över att ni eh, berättade det här för mig. Det hade varit väldigt jobbigt att höra det första men gendarmerna eh, imorgon då. Så jag måste, jag måste nog förbereda mig för att, för att svara för dem. Madame, de kommer nog inte imorgon. Oh, det är det så illa alltså? I, uh... Var är hur... <skratt> Förlåt, det är kanske lite, lite okänsligt um, Er man? Oh, har du inte hört? Han dog ju tyvärr Han var på en expedition i Indochina När han kom hem så, så Ja nej, han, han dog Det var någon sjukdom som han fick där Väldigt sorgligt mm. Med din success This too is a lie <skratt> <skratt> Hur länge sedan var det? Det innan. Ja, det var efter revolutionen, men det var inte. Han kom tillbaka. Och jag kan inte tänka mig att det hjälpte honom att se vad som har hänt med vårt land. Jag menar förstås, är jag glad över att saker blir bättre för många människor, men, men det är ju förstås väldigt eh, också drastiska förändringar. Alla som kanske inte är procent positiva. Ja. Även om de är procent positiva, stora förändringar är alltid skrämmande och alltid jobbigt. Vist är det så. Visst är det så, man sälj. Visst är det så, Ja tänker lite på min gillutinerade far. Aha. Nej, min gillutinerade mor. Min gillutinerade mor var det. Ja. Mm. Min gillutinerade <hör> <hör> <hör> Jag måste nog insistera att ni gräver i minnet efter namnet på regissören. Jag önskar kunna jag kunde hjälpa er, men jag är så glömst nu för tiden. Var det allt? Ja, ja, men det tror jag. Fantastiskt. Vad jätteroligt att träffas. Du måste komma tillbaka igen man Det är så trevligt att se dig efter alla dessa år. Du, du kan kalla mig medborgare nu. Det kan jag, det kan jag. Jag är helt rätt i. Det är helt rätt i. väldigt politiskt korrekt av dig. Mm. efter att ha traskat runt lite i det här hemmet och sett det här väldigt nakna rummet och mm. kläderna. Hon har valt och såna saker. Mm. Vad är min känsla för hennes status Av utblottadhet? är det Framförallt så, så här Är det så att hon Behövt gradvis sälja mer och mer För att ha råd med sin levnadsstandard Eller har hon kan hon få en känsla För att hon aktivt har säljt ut saker För att finansiera någonting liksom, finns det, en, liksom så här, det här skulle man inte Göra sig av med Eller har, en, ja. eller har någon Kommit hit och liksom låtat Stället mm. Jag tänker låta dig göra vad som kallas <kör> en eh, vetar roll tror jag är, veta rollning, veta, veta, okay. veta, veta, veta, kunna, veta, uh -huh. vilket är alltså att du står uh, utbildning, och okay. mm. uh, då kommer du få allmän kunskap om det här. Får jag göra samma sak? Yes, det kan du få göra. <laughs> um, jag... Nice. Jag slog six, <skratt> 69 <skratt> eh, mot mina 65, så jag tänkte använda fyra tur för mm. att eh, klara det. Gör det. Eh, vad slog du? Jag slog ja, 75 mot mina 80. Åh, oh, okej. Okay. Eh, så ni båda får ungefär samma förståelse för det här. Eh, det verkar, en vad det andra är, eh, är svårt att reda på. För det som verkar ha hänt här är att folk har brutit sig in och förstört saker. Och stulit saker Som sagt, det finns kulhål i väggarna Det är liksom uppenbara skador Efter att någon har like, huggit i saker Det finns det, det, det som finns kvar av möbler Är like, söndertrasade saker Folk har brutits in och förstört saker Hon har inte sålt det, det är Förstört Med det, Jag skulle också säga att ni Noterar dock att Alla dörrarna som leder till någon annat rum Är stängda det är också väldigt noterbart det finns, Och det, det är också ganska ovanligt i sådana här stora hus man brukar man vilja ha de här eh, Man har ofta öppna dörrar för man ska kunna se rakt igenom liksom, Se hur stort det är Se hur stort det är, precis så eh, Och eh, det är så här att, att eh, Allt är stängt, allting är stängt Överallt Jag ska eh, förbereda mig för att gandermen kommer Och eh, säga samma saker som jag sa till er Sanningen eh, På, på det han som säger, sanningen reser sig Adrian upp Rättar till rocken Tar lite tid på sig Liksom på borsten av sig lite grann Och så tittar han rakt i ögonen och säger Madame, du kanske inte tror det Men vi vill dig faktiskt väl Och Än så länge har du inte sagt Ett enda sant ord till oss Om vi ska på något sätt Ska ha möjlighet att hjälpa dig så behöver du börja prata samtid Antoine Visst var det Antoine det heter? Adrian. Antoine det är så, Jag är så ledsen över att du känner så Men jag, jag har verkligen berättat allting som jag, jag, menar. jag menar Det finns inte inget annat att säga mm. Suckardjult skulle, skulle du kunna öppna Skulle du kunna öppna den där dörren åt mig? Och peka på en av de stängda dörrarna? Ja tycker det här är väldigt oträvligt av dig. Varför känner ni för att göra så här? Det är beklagligt att du känner så. Jag nickar. Känner på dörren? Ändå så säger så här: Det är två dörrar eh, höger och vänster på nedplan och två dörrar höger och vänster på överplan. Den, den som nederplan. är att hö till höger, den redan har ni redan känt på. Och ni på eh, vad heter du? Antreplan. Mm. Vilken pekar du på? Um, den vänstra På nederplan mm. mm. Den liksom precis där borta uh, Ja Jag känner på den Den är, är låst uh. Tycker jag att ni är väldigt otrevliga här uh, Vad är det ni försöker hitta? Jag, jag, jag försöker dyka upp låsen Gör det, Gör det. <laughs> <får> Jag önskar jag vara bättre Nej, på det här Återigen, madame Eftersom du har ljugit om allting hittills Så... Nej. Jag gör lite försök, konstatera. Nej, inte, no Men Varför, är... Nu Varför är alla dörrar låsta? För att jag inte vill att eh, folk ska komma och snoka i den som ni är på väg att göra nu Det är ju för sig sant Men jag menar, det ser ju redan ut som att någon har varit här och tagit allt från er Precis Så vad har ni kvar att förlora? Det finns några. Jag skulle vilja ha min säng kvar, exempelvis, om det vore möjligt. Är det möjligt man var själv? Kan jag få behålla den? Eh, som det lägger till nu? Antagligen inte. Du, du, du tråkar ut mig, Antoine. Du tråkar ut mig. Det är vad du gör. Han heter Adrian. Ja, det är jag säker på att han gör. Så kan det gå nu, Tack. Ni har, visat, ni har visat med all tillbörlig tydlighet Att ni tycker att jag är en konstig, och läskig Och eh, dum person ja, men Jättefint Det märkliga är märkligt att ni brukade vara Både intelligent Och engagerad Ja Ja. Eh, jag tror faktiskt att du eh, slår psykologi Oj, ja eh, Gör, Gör ditt bästa ja. Du kommer få information ännu om du misslyckas. Nej <gör> Hur mycket nej? Eh, 74 nej. Lol. Eh, så eh, eh, det du ser är att det här biter. Mm. Eh, det, här, det här tar på henne på riktigt. Eh, och hon kollar ner oss och säger, jag är inte den jag ville vara. Jag tror inte att du är den du ville vara. Jag kände din mamma. Världen är upp och ner Och jag tycker inte det är speciellt kul Att bli anklagad för massa saker här Så eh, om ni kunde gå Så vore det väldigt trevligt Jag har uppenbarligen inte makten att kasta ut er Så om ni vill gå och sparka in mina dörrar För att ni vill göra det, ni kommer inte att hitta något Tack så mycket Jag går och sparkar in en dörr <här> <här> <här> <här> <här> kasta mig mot den. Jag vill försöka mm. använda min tyngd snarare än min styrka. Mm. För Jag är större än vad jag är stark. Right. Um, ja, hur, uh, vilken, vilken kroppsbyggnad har du? Uh, alltså. Uh, jag tänker att Adrian är. Uh, Nej, vi, han, är det och... han menar, menar regelteckligt Vilket teknik? poäng Kron har du ja, ja, ja, i kloktbyggnad. Kloktbyggnad. <laughs> yes. Då är det så <laughs> uh, yes. uh, Jag antar att det är samma dörr här på nere Eller vill du ta någon? Och, om man... uh, ja jag tar nog den för det, det är liksom Där han stod och bara <hlemm> <hlemm> Och så bara gå jag dit och ja. kastar axeln i den uh, Då får du slå styrka Och du får slå det dubbelt uh, Eller så du får, du får en bonustärning uh, För att du är stor och tung Det gick ju bra Ja, 11 Ett på båda Det här är 14 blir det klart. Det här var bonus-träningen Yes, men det är det jag tänkte för Båda bonus-träningen ja, återigen, återigen så, så mycket som båda du, origen, Behövde du inte ett uh, nej. Så den här du är ändå en ganska kraftig kar, du, du har ändå eh, liksom, eh, du tränat lite, du är ganska stor, du är ganska rejäl och den här dörren har sett bättre dagar, eh, speciellt efter att du har krossat den. Eh, den like, det är inte låset som går sönder, det är dörren. Like, du ser att vid låset bara viker sig dörren som papper, bara viker åt sidan. Eh, det du slås ner av när du, när du kommer in dit är att det är extremt sötsliskig rutten-lukt som bara slås mot dig. Det är helt mörkt i det här rummet. Det finns ingenting som lyser upp där. Det. det var liksom stereinljus som var uppe här. Det finns inget, inget ljus här. Du ser inte vad som är är. Men känner vi andra lukten? Jag skulle säga att ni, när dörren åker upp känner ni också den, den lukten. Då tar jag ett ljus mm. och går dit. Mm. Jag placerar mig jag mellan Marie och eh, Genevive. Genevive. Mm. Jag väntar mig bort för jag anar vad det är som luktar. <laughs> <laughs> uh, uh, yes. Så, uh, du, dörren åker upp, uh, ljuset, uh, ljuset sveper över uh, och det du ser är mycket riktigt en hög av lik. I grov föruttnelse Utan att ens har tittat sveper jag bara med armen ditåt mot det jag tittar mot henne mm. Mm. Du kommer att behöva göra Och Marie, göra ni båda som kollade mot det här mm. Behöver göra sanity robs. Mm. Eller sinneshälsa stress. stress Jag klarar mig mm. Inte jag Då tar du ingen stress Medan Remy Du tar en D4-stress måste vi plocka fram nya tärningar. Ja, <laughs> ja Precis. Jag, jag hade glömt att vi hade faktiskt också D4 Tre stress mm. tar jag. Tress. Om, om man tar stressskada så, så gör man liksom en fysisk reaktion. Vilket kan vara dåligt om man typ försöker gömma sig och sådana där saker. I det här fallet är det inte ett problem. Jag vill dock veta, Remy, vad är din fysiska reaktion när du ser det här? Uh, uh, jag tror att Remi. Eh, blir alldeles blek, mm. väldigt mående, mm. Får yrsel och typ så här, behöver luta sig mot väggen och kanske alltså så här, mm. blodtrycksfall, ja. Kanske svimmar några sekunder. Lutat mot väggen. Jag förstår. Ehm, ja. Nu vet ni min hemlighet där är mina känner. Alltid för att få reda på det. Jag drar min pistol. Oh, det behövs och pekar inte. mot henne och säger. Skjut Vad mig då. i alla helveten har du gjort? Jag har inte gjort någonting. Ser det likadant ut i de andra rummen? Nej, det gör det inte. Vem har gjort det här? Dina nya vänner har gjort det här. Skådespelarna? <laughs> Nej, revolutionära de så kallade. De försökte skydda mitt hem. Kroppsade skallar, brutna armar och leder. Och där försöker du hämnas genom att sponsra kontrarevolutionära teatersällskap. Nej, juristen. Det är inte vad jag gör. Mm. Nu har inte jag timelinen i huvudet. Nej. Men Nej, stämmer inte. timelinen att de här skulle ha blivit liksom. Du vet ju inte när de folk bröt sig in på det här Nej, stället. Nej, men liksom om man tänker på... Är de här... Om man dömer av liken, mm. hur länge sedan dog de Det ah. eh, Slå det du bästa har av medicin... Eh, vad heter det? Läkekonst heter det det? Eh, eller... inte ja. Är det första hjälpen? Mm. Är det första hjälpen. Eh, en hård framgång. Eh, Okej. Okay. Men det är för sent för första hjälpen på de här mm. <skratt> <skratt> <skratt> för för Ja, hjälpen. några av dem med ett par år Det du noterar Med en hård success Det är inte vad det heter Men nu är det det jag kallar det <skratt> Är att, att De här liken är Olika gamla mm. Och också När du kommer närmare så ser du att Några av dem har masker på sig det här, hon ljuger. Ja, hon, hon... inte säkert ett sanningsenligt ord i Nej, men de har myter. masker. De har maskerna. De har maskerna på sig. Ta henne! Hon springer. En podcast ledd av Adam Snygg. Johan Nylin, Linnea Björklund och Erlan Nylund spelade. Jag heter Samuel Pontén och producerade och sköt tekniken. Tack för att ni har lyssnat.